Céleste, have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? La vie, do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? Céleste. In the night, do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you? Sadly, by a side At the window Through the glass She stroked a kitten In her lap And we watched the world As it felt past Softly she spoke These words to me With brand new eyes Oh We pressed our faces to the glass As I sat sadly by her side She said, father, mother, sister, brother Uncle, aunt, and nephew, me Soldier, sailor, physician laborer, actor scientist, mechanic priest, Earth and Moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing all of them. Shoulders, as I sat sadly by her side As I sat sadly by her side The kitten she did gently pales Over to me and again we pressed her different faces to the glass That may be very well I said But watch the one falling in the street See him gesture to his neighbors and See him trample beneath their feet All outward motion connects to nothing For is concerned with their immediate need When is the man reaching up from the gut To see the other one stumbling on who not see With trembling hand I turn to water Push the hair out of her eyes The kitten jumped back to her lap As I sat sadly by her side Then she drew the curtains down And said, oh When will you ever learn That what happens there beyond the glasses simply none of your concern God has given you but one heart you are Not a home for the hearts of your brothers And God don't care for your benevolence anymore And he cares for the lack of it jó Ma 7 óra 23 perc és 52 másodperc van. A nap pedig 21 és csütörtök. Ez egy ügyeleti napja a Kéfejöncsinak, ami azt jelenti, hogy ügyelet. 8 óra után ügyeleti megbeszélés van. Gyorgevics benedekkel fél 9-től, vagy na valamivel fél kilenc után. Wintermantel Zsolttal és Ugiatilával beszélek párhuzamosan, ahogy ez tavaly nyáron is történt. 0614890999 valamint 0636771161 ki van az ügyeleti folyoson? É. mondta a Péter Féferi, hogy a gyűjtés az az élő munka vonatkozik, most valakinek, de lehetség egyszerűen csak az életkor. Azt a széket, amit én eddig használtam, azt alkalmatlan tette a használatra. Laci, hát, majd ezzel szegy, valamit lehet csinálni? Eddig jó. Eddig sem volt jó, hát figyelj, van négy felfügesztése hát nem, nem fel van, egy maradt meg oké Itt van egy stift. A ségecs csomagolás. a 3-ból meg van. a The contracts are drawn up, the ring is. And never again will my letters start. Sadly, you're in the depths of a winter, who telephone us? said All the hatchets have been. Köszönöm all of the birds will sing on your beautiful Upon the kedvesek, hogy nem zavarták meg telefonal a szerelést. Múltkor valaki talán itt kérdezte, hogy lehetne -e olyan szék, ami nem zörög. A klubrádióban az egyik legszórakoztatóbb zaj, ami sárvezetők mellett a szék, és annak a korgása. Kettő perc lesz reggel fél nyolc, ez a kéfejáncsi ügyeleti periódusa. Csütörtök van, a hőség utolsó napja, holnap már kevésbé lesz meleg. Bármilyen témában. Ez azt jelenti, hogy bármilyen témában. Ami az elmúlt időben előfordult, hogy én az igjet a világán semmivel sem jöttem elő, vagy csak ritkán jöttem elő, ez nagy valószínűséggel majd szeptemberre, amikor visszaáll a rend, ha van olyan, hogy visszaáll, és van olyan, hogy rend természetesen meg fog szűkni. Hát, természetesen az fura, mert az, hogy én egyébként önöket kérdezem, És akkor volna egy konkrét kérdésem Beleértve az archiválókhoz Szeretném megtudni, hogy valaki hozzájuttatna engem A 2017. január 17-i adáshoz 2017. január 17 archiválók figyelem is free What are you talking about? Oh no more valamit 9 0 Ma a 2018. június 21-e csütörtök van, és a pontos idő egy perc múlva lesz reggel fél nyolc óra. Meleg van. Step up, uh, the face of Jesus in my soup, for uh, those sinister dinner deals, meal truly's wicked wheels, a hook hookbone arising from my food, all things good or ungood. Uh, most úgy tűnik, de ezt pénteken véglegesítem, hogy legközelebb ügyeletre július 23 és 27-e között kerül sor. Az ugye kerek egy hónap múlva lesz. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. Minden nap kísérleti ügyelet, minden nap utolsó adás. 0614890999 valamint 0636771161. Amit Budapesti mondani valómal kapcsolatosan gondolok, vagy mások segítenek hogy az én gondolkodásomban, az nagyjából 8 és 9, 8 és fél 10 között fog elhangzani itt a Kejfejencsi ügyeleti szakaszában. Most még nagyjából van 20-25 percük arra, hogy jöjjenek elő azzal, amivel akarnak, és hogy mivel akarnak előjönni, hát azt honnan tudnám én. So made of gold, and the ark his testament is stone. The from which I The street doesn't down here. It's a mean, I'm a wooden wire. My body is on fire. If God ever far away, into the mercy, see climb. My head is my head is like a that tries to. 2017, Végül is egy ügyelet, ahova nem telefonálnak, az azt a képzetet kelti, mint az ég a világán minden rendben volna. 20-25 éve vagyok ebből az iparágból ilyen alvállalkozóként, szakkivitelezőként. Sok minden megtörtént. Mekkorának tetszik lenni? A szakterületen viszonylag nagy az egyik jelentős. Sok mindent megcsináltak már velünk, velem is, de ami most történik, az egyrészt eddig nem volt, másrészt azt a most kialakuló. A lakáspiacon uralkodó helyzetre jellemző. Mes, Mesél, amit egyébként ügyvége jelenlétében is megtenne? E, igen, erre figyelnem kell, szóval arról van szó, hogy e, én álványozok egy e, nagy lakóparkot, uh -huh. és e, óriási a csúszás ebben a lakóparkban, valamikor tavaly ősszel kellett volna ezt már átadni. Uh -huh és most még mindig nem hogy átadás van, hanem még mindig csúszik 8-9 hónap, hónappal utána. Uh -huh. Van ott nekem körülbelül olyan 13 kamionnyi, 13 ezer négyzetméternyi állványom. Uh -huh. Ez nagyon Aminek nagy máshol kéne, más kéne állnia? Hát most már máshol kéne állnia, uh -huh. de ez a kisebb probléma, hanem hogy a megrendelőtől egyszer csak kaptam egy olyan levelet, amikor már a sokkori nem fizetés után megfenyegettem, hogy elvinném uh -huh. ezt az állványt, mert nem is fizetnek meg a szerződésünk is lejárt, egyszer csak kitiltottak bennünket az építkezésről. Mindenféle indok nélkül, aztán egy hét múlva egy ügyvétől kaptam egy levelet, hogy tulajdonképpen ez a, ez a szerződés már átalakult adásvétellé, mert ez valaki valamikor szóban módosította az én szerződésemet, és ez az álvány, ez gyakorlatilag már nem is az enyém, hanem az őrükén. És gondoltam, Hol van az történetek? ön szóbeli, akármi akármilyen független, hogy ennek milyen jogi relevanciája? Hogyan, tehát milyen, írás, tehát milyen, milyen szóbeli dolog története, hogy van egy írásbeliség? Hát ugye van egy szerződésem, ami alapján én Igen. térbe adok egy állányt, és valaki azt állítja, hogy ez a szerződés, ez módosításra került. De ki az, az el... aki ebbe beavatkozott a két félen kívül, amiben az egyik önnek kellene lennie, de ez nem ön volt? Hát a másik fél feltételezem, aki tőlem bérli, és meg ideje nem füzet. De a lényeg a lényeg, hogy azt mondja, hogy módosítottuk ezt a szerződést, erről semmiféle írásbeli papír, se szerződés, semmi nem történt, nem tud megmutatni. Én oda mennék elbontani az állványt, kijön a rendőrség, megmutattam az összes papíromat, a szerződésemet, mindenemet, nem füzetnek, elvinném az állványt, ez az enyém. És a rendőr azt mondja, meg megjelenik egy ügyvéd a másik oldalról, és azt mondja, hogy szóbeli szerződéssel miért megvettük ezt az állványt, és a rendőr erre fél rá, és azt mondja, hogy ó, itt, akkor ez itt polgári per, menjek jelentsen be a rendőrségem. Ez négy helyre megtörténik, a rendőrségem még kisebb hallgatnak. Jelen pillanatban ott áll 13 kamionnyi állvány, ez nagy, nagyságrendileg nettó 250 millió forint, valaki azt állítja, hogy ezt megvette tőlem, nem tud róla egy papírt sem mutatni, ügyvédek leveleznek, rendőrségi feljelentések mennek, nyilván a cég közben, hát most, hogy tönkremegye, mennyire vagyok erős, és hát mennyire bírom ki, az egy dolog. De ez a mostani helyzet, hogy akkor jogászkodunk, Közben egyébként az álványt használják, az álványról az építkezés folyik, engem nem engednek be a területre, a rendőrséget nem akadályozza meg, már ügyészségi feljelentés is van, hogy nem nyomoznak, semmi nem történik, az építkezés halad, e, mi nem jutunk az állványunkon. Ugye a történet azért, azért elképesztő, mert hogyha netán véletle ez az építkezés nem most már arra sincs garanciája, hogy amikor befejeződik, visszakapja. Hát ö, azért, nyilván most ezzel sokan foglalkoznak ügyvédek, és azt mondják, hogy azért a az nonsensz, vagy azt azért hát, nem hát, arra tudják egyetlenül... az a nonsensz, ami most van, az nem fokozható. Hát, ebben egyébként önnek teljesen igaza van. Hát a kurva élet. Kiala... Elnézést, kiala... 14 éven aliaknak a műsor nem való. Hát figyelj, nekem számtalan problémám van, de most, hogy hirtelen mégis képes voltam belegondolni az ön problémájába, hát nekem csak és kizáról a politikailag inkorrekt megoldások jutottak az eszembe. Uh, igen. Jó, Jó azt, ezeket most azt... nem nevesítettem, de ez képtelenség. Hát figyeljen, ilyen korábban is előfordulhatott volna, ha így működne a világ, akkor, akkor az nem működne. Ugyanis az, ami most önnel bekövetkezett, bekövetkezhetett volna egészen. Bekövetkezhetett volna akkor is egyébként, hogyha minden pontosan úgy történik, ahogy kell, de menet közben hirtelen valaki rájön arra, hogy neki ehhez fűződik érdeke, mert mondjuk átmenetleg likviditási hiánya van ez teljesen így van. Ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki hazamenne, ül... Ne, ne, ne, ne, ne, ne. itt álljuk, ne, ne, ne, ne, ez a szokásos fialai mód, ezt ne kövessük, van egy konkrét példája, nem kell ennél jobb példa. Értem, Igen, igaz, igaz. És mit csinál hát, ön? Négy, négy, hát, ö, Mondjuk ez az ös rossz a kérdés, mert, mert, mert ugye a kérdés, ha arra vonatkozik, hogy ez az ön eszközállományának mekkora része, akkor maga a történet ettől minimálisan se relativizálódik. Néz, négy hete nyilván hajnali négy ébredés. De egy pillanat, azt kérdezem, hogy ez az ön eszközállományának, ilyen jellegű eszközállományának mekkora része? Mondjuk a negyede. Hát akkor az elég, elég sok eszköze van, de ez nem jelenti azt, hogy valaki negyedet így lefoglalhatna. Hát nem. Ön van-e kapcsolatban a másik félrel, vagy a másik fél szóba se áll önnel? Nem, már csak ügyvédek. Korábban volt valamilyen nexus? Hát euh, természetesen remek, remek volt a nexus, hiszen... Euh, ez egy régi ismerettség? A... Nem, nem. Mi erre a projektre szerződtünk, ezt nekem októberbe le kellett volna bontanom, el kellett volna készülni a háznak, ez nem készült el nyilván, A szerződésünk kitért arra, hogy ilyenkor akkor továbbra a bérletet kell, ami mit tudom, havi 8 millió forint. Ezt fizetnie kell, az elején még ez valahogy ment, aztán egyszer csak, egyszer csak, nem jött a pénz, nem jött a pénz, beszélgetni. Azt szeretném megkérdezni a hallgatóimtól, ugye én már kérdeztem egy 2017. januári műsorhoz valaki hozzá tud -e segíteni, de van-e bárki, aki érdemben hozzá tud szólni, vagy érdemben segíteni tud, adott esetben fel se fedi kilétét, én nem szeretném megoldani az ön helyzetét, mert érte, hogy az ön helyzetét megoldom, akkor bárki másért is meg kell oldani. Ez egy ügyelet. Ön tökéletesen azt tette, ami a dolga. Én mindent elhiszek önnek, hiszen egyébként abban a pillanatban, hogy kételkedem, abban a pillanatban ugye... Tehát amit én kérdésként fel tudtam tenni, azt feltettem. Biztos még 500-at Nem, Most valahogy a megoldáson gondolkodom. Én nem is... Én, tehát az, ha felébred, akkor mi jár a fejében? Tehát, hogy van itt egy szabad vonal, ha bárki, tehát nem kommentárt fűz hozzá, hogy ilyen az élet, meg hogy Magyarország, meg Orbán Viktor, ezt most itt hanyagoljuk, aki érdemben tud segíteni, vagy van valamilyen ötlete, az is segítség, de érdemi, amikor felébred, akkor mi jut az eszébe? A tehetetlensége? Hát abszolút, tehát most azt higgyel, hogy négy hete gyakorlatilag, azon kívül egyébként a munkámmal, az embereimmel van körülbelül 80 alkalmazott, akinek a, az eltartása, a fizetése, a szerződéseimet teljesítenem kell, ezen kívül gyakorlatilag egyfolytában az jár a fejembe, hogy most mit kell tenni. Jogilag ez a történet, ez hihetetlen profin van kitalálva, ami egy abszurd, hogy ezt mondom, de, de tulajdonképpen... Mert hogy egyébként az ügyvédek azt mondják, hogy maga ez a konstrukció ez tényleg alkalmas arra, amire most egyébként a másik fél használja? Időhúzásra alkalmas, igen. csak időhúzásra azt. Hogy figyelj, alkalmas, hogyha időhúzásra, időhúzásra alkalmas, de ha időhúzásra alkalmas, akkor én saját magamból kiindulva, hát ki a francia nyavaiakorságból indulné ki, legközelebb, hogyan fog valakinek bármit odaadni, amikor kiderül, hogy ez bárki bármikor alkalmazhatná, szíre szóra, ha éppen kedve van hozzá. Ráadásul én ebben a szakmában, amiről beszélünk, ebben viszonylag jó rálátásom van. Van ennek egy egyesülete, a érdekvédelmi egyesülete ennek, a, egy egyesülete, ennek a, az állványos szakmára, Ennek én vagyok ráadásul az elnöke, és de van rálátásom erre a történetre. Tehát ez, a, ez, a, ez az őrületben, ez a szerződése, Kitűnő az ügyvédek, akik, akik ezzel foglalkoznak, azok azt mondják, hogy kitűnő a szerződés, de erre, de mindenre nem lehet felkészülni. Kézzeljük, benne van természetesen, hogy ez a szerződés ö, a felek közös akaratával kizárólag írásban módosítható. Erre oda jön egy ember, azt mondja, hogy szóbeli szerződéssel megvettem ezt az állványt, és erre a rendőrség félrelép, és azt mondja, hogy hát menjek, jelentsen felül. De nem azt mondja, hogy uram, lépjen félre, maguk meg kezdjék el bontani az állványt, hanem azt mondja, hogy hát, akkor ez mi most valaki ezt állítja, de mondom, uram, ha ez így van, akkor én meg egy hét múlva szóba visszavettem. Nem, nem, nem akarok viccelődni, mert nem, tehát ez, ez, ez, ez, ez, hogy mondjam, ez én rémálom. Egyébként a, a, a, a, a, a tör, az, az szinte lényegtelen, én értem, hogy az ön esetében meg egyáltalán, tehát azt mondom, hogy, ugye nagyon sokszor mondtam azt, hogy nem értem, hogy a világ mitől működik. De ez az ön példája például pontosan arról szól, hogy egy csabarhúzó se kell hozzá. Valamilyen érdekem érdekében valaki azt az ötletet adja, hogy még az is lehetséges, hogy a rendőrségnél egy rossz joggyakorlatot követnek, de valaki tudta, hogy ezt a joggyakorlatot követik, és erre azt mondták, hogy oké, okay, szerintem lépd ezt, függetlenül attól, hogy nem etikus. Foggalmam nincs. Foggalmam nincs. Pontosan így történik, és ugye ilyenkor jönnek a. a az ön is azt kérdezte a többiektől, vagy hát akik hallgatnak esetleg bennünket, hogy van-e ötlet, és ilyenkor jönnek. Hát nyilván az ember beszélget egy csomó barátságos. Jó, én hatóság, én, én, én, én, én olyat, olyat kerestem volna, aki azt mondja, hogy nem mutatkozik be, de szeretne a történettel megismerkedni. Én. Ért, én most elköszönök, hát... és abban a reményben várom. Tényleg. Tehát, én nem azt mondom, hogy. Hogy, hogy te, te, csak dadogni tudok. Tudják, hányszor jutott eszembe hasonló történet, csak nem ilyen, és hogy szándékosan nem jövök elő vele, mert miért jönnék elő vele, amikor itt van egy történet, ami önmagáért beszél. Azon is gondolkodtam, hogy elkérem az illető telefonszámát, de csak akkor kérem el az illető telefonszámát, ha itt most valaki 8 vagy 10 percen belül Tőlem e-mail is jöhet. Tehát, ha valaki nem akarja a hangját se vállalni, én a maximális diszkréciót tudom felajánlani, valamint azt tudom mondani, hogy hát, sikert díjat nem kérek, feltételezem, hogy a hallgató igazat mondott, gáz lenne az ellenkezője. 061 489 és 0630 egy, a te Wonderful world most nem rakom be, hát mit tudok tenni? Azzal ne jöjjenek, hogy hát ez borzasztó. Tehát köszönöm szépen. Ha valaki egész mással kapcsolatban telefonál, oké. Okay. De ezt alulról meg akarni nem szeretném. 7 óra 47 perc van. 061489099 és 063677161. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances and for a while they lived quite happily up there. They came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a doggy dog world. Then he went to San Francisco, spent a year and out of space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping and chairs. I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs. Just yourself, tonight, just 0614890999 06367 063671161 New York City he had to get out of there and San Francisco well I don't know. and then to LA, where he spent about a day he thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from LA Meanwhile, Larry made up names for the ladies Like Miss Boo and Miss Quick He stockpiled weapons and took putt shots in the air He feasted on their lovely bodies like a lunatic And wrapped himself up in their soft yellow hair I can hear chants and incantations And some guy is mentioning me in his prayers Well, I don't know what it is, but there is definitely Yeah. Well, uh, New York City, man, San Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he, he never asked to be raised up from the doom I mean, no one ever actually asked him to forsake his dream Olyan nagyon nem vagyok meglepődve, de azért titkor reménykedtem volna abban, hogy Mirrors became his torturers, cameras snapped him at every chance The women all went back to their homes and their husbands With secret smiles in the corners of their mouths Akit most felhívok, azt csak adáson kívül hívom fel. Arra kérem, hogy aki telefonált legalább 5 perc elején, még maradjon itt a közelben, ha még hallgat egyáltalán. Bárki telefonálhat közben, persze. elnézés, ez még mindig a Vilnius-i... Um, Nem besziszom. Hát sajnálom. Bárki más. Üreget. Lakazos István reggelt. én most ki fogok szállni a kocsiból, és ezért megszerzém kérdezni, mikor lesz legközelebb ügyelet. Mondtam, de most mondom ismét, én holnap teszek látogatást a műintézményedben, te holnap bent vagy? Valamikor? Jó, tényleg, kia vagyok holnap, még péntek van, akkor volt te a telefonon elnéző. Jó, de azt kérdezem, válaszok, azt kérdezem, te hogy holnap bent vagy? E, nem, nem neked bent. 23. a július 23. a nagy valószínűség. Igen. Oké. Okay, köszönöm köszönöm. szépen. Senki nem telefónát. Mármint ez ügyből. Nekem nem sikerült. Jó reggöt. Jó reggöt. Ez a két ötönöm. Foglalkozik el ezt a Jó, elkérem majd a telefonszámát. Nem tudom, hogy az az illata, aki visszahív. Csak próbál. De tudja, ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy ki van olyan ismerettsége, akitől véletlenül. Véláges nem csak megfogott a történetet, tehát hirtelen tényleg az történt, hogy arra gondoltam, hogy én vagyok ön, és hogy akkor mi a frászkunyhot csinál az ember? Na figyelj Szóval annyi, hogy, hogy nyilván most uh, vannak hallgatók, akiket uh, valószínűleg vagy lehet, hogy ugyanígy megdöbbent, stb. De hogy amúgy mi van e mögött? Az egész mögött? Tehát ugye beszélünk már mióta a lakáshelyzetről, a lakásoknak az áráról? van -e ekkora felvevő kereslet? Hogy mennek fel az árak? hogy cégek, akik elkezdtek beruházni, és csináltak egy tervet, azokhoz, azoknak a tervei hogy omlanak össze, és mi lesz ennek a vége. És egyébként a másik oldala ennek a történet, hogy valóban mi lesz ennek a vége, és az biztos, ugye, ahogy mondtam, én nevén végóta vagyok ebben a dologban régebben, az építőiparban rengeteg szerencsevadát, és rengeteg nem való ember fektetett be, és nagyon csúnya történetek voltak. Az utóbbi négy-öt évben az kétségtelen, hogy ez a rengeteg állami megrendeléssel és közbeszéléses eljárásban lefolyt dologban annyi előny volt mindenképpen, hogy ilyenfajta nem fizetések és ilyenfajta gengszterizmus, ez tulajdonképpen alig-alig volt, vagy én nem is nagyon találkoztam vele, miközben előtte rengeteg volt. És most, hogy megint a magántőke beszállt, sok esetben... De mitől? Nyilván, hát attól, hogy megint van keresett a lakásokra. Ugye az elmúlt 6-8 évben senkinek nem tudott eszébe lakást építeni ilyen, ilyen mennyiségben semmiképpen, mert nem volt eladható. Most, akinek van egy kis pénze, vagy volt telke, az most megint beszállt ebbe a történetben, és közben... Jó, de mennyi, áram... mennyi, ideje, mennyi ideje jelentek meg ismét azok, akik egyébként korábban nem voltak jelen, vagy nem pont azok, de az a szegmens? Hát én úgy gondolom az hogy három év, három hm? négy évbe kezdődtek el, a beruházások most kezdődtek olyan stádiumba ö, kerülni, hogy egyébként az árak meg fölmentek, elfogyott a pénz, és tulajdonképpen mondjuk ezen a projekten ö, fordult elő egyébként ismerős ö, sok embernek, hogy két éve ezen a projekten eladták a lakásokat, mondok egy számot, 26 millióért, uh -huh. kifizette az ember a, a lakás, le van szerződve, most azt mondták neki, hogy a projekt bebukott kvázi, Visszaadom a pénzed 5 hónap múlva, és megint megveheted a lakásod 34 millióért. Óriási perek vannak egyébként, cikkeznek erről a, erről a történetről. Ez eee... az a történet, mert erről olvastam. Igen, igen. Hogy abból több van-e, azt nem tudom, de az igen. Ez egy, ez egy nagyon nagy lakás, ez három óriási nagy épület. De most, eee, hogy mondjam, nem akarom visszavinni az én saját sztorímra ezt a dolgot, hanem hogy a, a mi értek, és hogy mi, mennyi lesz még ebből. Mert ennek itt nincs vége. de miért az, az, az, az, az, az, össz, az összes ö, vevőnek visszamondták a szerződését? Hát most ezt, én ebben a részében nem vagyok annyira benne. Tehát, hogy valójában olyan? ön, ami önnel történik, az egy csomag része, amely valójában a tisztességtelenség néven fut, és a tisztességtelenség néven futó projekten belül vannak különböző alprojektok. De igen, ezzel még eddig senki nem találkozott az én esetemmel, hogy a, a, a vállalkozói oldallal is ilyen módon egy ilyen ügyvédi segédlettel így Melyik kezdődött hamarabb? Biztos, hogy a, a lakókkal történő De attól, múlva, att, att, att, attól ő még nem fogott gyanút? Nem, mert... Függetlenül, hogyha nem gyanút fogott volna, akkor lehet, hogy már másnap ilyet lépett volna a... a... Hát akkor még nem tudott volna, tehát euh, azért ez kell egy nagy euh, bent lévő tartozás, tehát azért az, hogy, hogy már, már neki is euh, fájt az, az összeg, amivel, amivel túllépte az ő eredeti Ez a perességben merre tart? Hát mi, euh, az még nincs per alatt, és én azt az egész rendőrség előtt meg mindenhol kifejezetten euh, kiemelem és ragaszkodom hozzá, hogy ez nem elszámolási vita, ez egy egyszerű lopás. Valaki leírta, hogy az én álványom, az az övé. Jó, most el kell, hogy köszönjek öntől, a telefonszámát adáson kívül. Figyelj, akkor fogok telefonálni, ha tudok mit mondani. Nem tudok mit mondani, el akkor el le... csak amiatt nem fogom felhívni önt, hogy részvétem. Tehát annak semmi értelme nincsen. Akkor egy másodperc I, I turn on the radio There must feel night nice. must feel night nice. Oh, very very night So know Somebody needs A chili wind blows. Hihetetlen sokan írtak a kérdésem kapcsán, mármint amit a műsor elején tettem fel, azt szeretném megköszönni. Most felhívom Péter Fiferit. Ez egy liddércállom, ez a történet. Ha bárki ez ügyben nem akar betelefonálni, már nem is nagyon van rá lehetőség, de érdemben valamit tenne. Ez meg lesz Csak külön kaptam egy SMS-t Tényleg a sor az, ami Ebben a honpolának teljesen igaza van Ami engem úgy tart karban Ahogy sajnos maga Tehát maga az utazás az egy egészen másik történet El nem tudom önöknek mondani, hogy mennyire segítenék ennek az embernek. Ha azt kérdezik, hogy miért, akkor nem tudom, azt érzem, hogy rendetlenség van. Tehát azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálom kéne. Mindig ezt érzem, de valamikor jobban, valamikor kevésbé. Fajnalban eleget tettem a béri kötelességemnek, kötelességemnek idézőjelben, mint amivel kapcsolatban mi beszélgettünk. Nem, azt nem azért mondom, hogy köszönd, köszönjed, hanem azért, azt mindjárt megteszem magad, te helyetted, hanem azért, hogy a hallgatók véletlenül gondolják azt, hogy itt más a család. Ja. Én meg lefagytam az elmúlt versekben itt hallgatva de minden. De most nem tudok hozzá szünteni, semmit, így nem akarok. De, de totál lehet. Hihetetlen dolog, te Feri, az egészen és gyakorlatilag, még gondolkodom, hogy írjak erről egy könyvet, ezt nem döntöttem el, hogy kúszú történet, ezt az elemúlt utazásom alatt találtam, hogy mi lenne maga a könyv. De hogy hogyan tud az ember a világgal kapcsolatot tartani egy rádióműsor révén? Hát az egy olyan csoda, ami egyszerre az Isten csodája és az Isten csapása, mert, mert, mert ez ugyanakkor nem az élet. Tehát van valami virtualitása, és nem is kicsi. Tehát azért e, e, olyan, mint az internetes szex. Szexnek szex, de nem az, mint amit az ember megél e, egy másik emberrel. Tehát ezek a, ezek a gondolati találkozások ezek egészen hihetetlenek, és a maga módján, mint az internet. Tehát elsősorban ugye a, a szövedékek révén. Én nagyon, én nagyon büszke vagyok arra, hogy ti vagy nagyon-nagyon hálás vagyok, meg maga a tény ugye, hogy ide most ugye az ügyelet is úgy jött létre, hogy a kuratórium megkélt engem, hogy fontos, ez egy olyan kitüntetés, ami felén egy Kossuth lesz, már korábban elmondtam, um, Ugye arról van szó, hogy ez is egy élőműsor, ennek is van élőműsor költsége és hogy a rádió ne csak itt, hanem máshol is tudjon műsort bonyolítani, ahhoz pénze van szüksége, és mi ennek kapcsán koptatjuk a szánkat, hogy hát, hogyha a hallgató van olyan helyzetben, hogy megteszi, és tesz ennek érdekében anyagilag. Igen, és itt sokféle támogatás érdekes. Egyrészt, hogy, hogyha vannak a kicsi, és azok nagyon fontosak értékesek, de hogy elgondoltam meg, hát ilyen példákat látni néha, hogyha van... 10-15 ember, aki néhány százer forintot ö, egy évben föltenne, az, az egy akkora biztonságot jelenteni, és van, aki ezt talán megteti, vagy még az is elképzelhető, hogy havonta valaki, látok, hogy most ilyen, ilyen közös, ilyen adománygyűjtő akciókat, hogy havonta néhány tízezeret vállalnak, mondjuk 10, 10 20 30 és ezek egy, egy ilyen típusú ügynek az igazi lábai lehetnek, nem pedig ö, ö, 10 gomba a cifraszűrőn, tehát hogy ez, ezek, ezek hát ilyenekre vízünk és egyszerűen az, amit tegnap egy kicsit katartisan volt a beszélgetésünk után, hogy tényleg megtettünk egy csomó mindenmi, de hogy azt, azt szeretnénk itt kérni hogy kérni kell, ezt tanuljuk mindenféle ilyen adománygyűjtő dologba, és hogy ez a bátorság megjött. Hogy Valójában ugye itt két dolog függ össze mert én pontosan emlékszem arra, amikor én először kértem. Tehát az a kérdés, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az a felhajtó erő, amivel kapcsolatban az ember eh, ki akarja használni, hogy ez a felhajtó erő van. Mert ugye az ember meg annyi kéregetőt lát, és én egy jobb napom van, de a rosszabb napjaimon még inkább belegondolok abba, hogy én magam is egy ilyen kéregető ember vagyok. Nem csak akkor, amikor pénzt kérek effektíven, akkor is, amikor amikor, amikor azt mondom, hogy 061 és hét egy egy igen, figyelek, tessék, nem, nem nekem szólsz, igen, igen, de éppen műsor van, de mit, mit segíthetnék önnek, igen, igen, Igen. Egyenre maradjunk abban, hogy önküldjön egy e-mailt, tehát még mielőtt jó. Jó. Jó, de akkor nekem döröpont, fiala Kuka, Köszönöm. Köszönöm és akkor aki állvány, hogy bent telefonált <kül> de csak amit mondtál hadd, hadd tegyek hozzá valamit hogy, amit itt mondtál, hogy kérek, kérek meg ne, egy kommunikációról van szó csak Tehát, hogy, hogy az ember mindennapi élet hogy igen, csak a... abban benne van Feri az, és neked ebben kisebb gyakorlatod van, mint nekem, miközben egy idősebb és tapasztaltabb ember vagy, mint én hogy az emberben óhatatlan felmerül akkor, amikor ilyen szituációban kér, hogy vajon a másik őt érdemesnek tartja-e, és mindig abba gondolok bele, hogy amikor a koldus kér, akkor a maga nemében ő is elgondolkodik a saját érdemességen. És hogy az ember bármikor elvesztheti ezt az érdemességét, és bármikor elnyerheti, egy jobb nap után lehet rosszabb nap, sok jobb nap után jöhet egy rosszabb nap, sok nagyon rossz nap után jöhet egy jobb nap, és létezik, hogy csak rossz napok vannak van egy mondás, nem ezt hallottad a lányi egy szövege, hogy kudarcról kudarcra haladunk a győzenem felé. hát ezt most egy mondom. De Igen, de én ezt nem így láttam, tehát én ezt nem hát. így látom, én a magam, a magam története e tekintetben egy sikertörténet, de igen, de, a nem jó példai, de, de nem, a nem, rámja. a kudarc meg annyi van benne, de az nem olyan jellegű kudarc, mint ami, tehát kudarc az, ahogy megszólják az embert, kudarc az, ahogy a korábbi tulajdonossal ezügyben ö, a kapcsolatunk elromlott. Ö, a kérdés az, hogy ilyenkor, ugye, a, azért csak a József Attila szövegban itt ez a, nekem a kérés nagy szégyen nagy, úgyis, ha nem kérem, tehát azért ugye ez, ez remélem, hogy az idézet jó volt és a szerzőt is jól neveztem meg, ha nem akkor elnézést. Nagy no, László, de Na, akkor de, még inkább. De, de, de, de, de, de, de. De milyen jó, hogy az, az ember mindjárt elmondja, hogy igen, igen. Leveling. Igen, igen, igen. Egy jó, köszönöm. Kösz, még mi? mondtam is, hogy idősebb és nagyobb tudású tessék. Mi, mi, mindjárt ez egy ez olyan dologban lettem kioktatva a lányoterapi jöjjött. magyar érettsége után. Milyen jó, hogy nem nagy nyilatkoztam. Köszönöm, kicsit szégyellem magam, kicsit törölve. De, de, de nem De nem, hogy, hogy, hogy akkor azt, hogy azt, azt megéri -e az, aki ad, és közben nem éri magát meg sem nagyvonalúnak, sem kis Uh, hanem megteszi azt és akkor holnap usmét beszélgetünk, de és most szígyen fogom hosszasan a igen, igen, ahol, igen, ahol, igen. A, tehát, hogy mi támogatást gyűjtünk szeretnénk, hogyha tartmereink lennének a hallgatók, hiszünk benne hogy sokaknak fontos ez a dolog és van egy oldal, ahol összefoglaltuk ez támogatás.tvradio.hu ez egy webes oldat a TV ben is kezdődik. Ékezet nélkül vdv.támogatás.figyelv.org, és itt mindenféle lehetőséget meg módot leírunk, hogy azok, akik ezt a jó érzésű dolgot szeretnék támogatni, és velünk társaink lennének. Itt az a fontos, hogy egymás társai vagyunk ebben a kommunikáció, hogy azok itt tudnak számunkra forrásokat átnyújt, át, át, átutalni és egyszerűen azért, hogy fönntarthassuk azt, amiben most is vagyunk, és amit, amit most is teszelte például. Köszönöm, köszönöm szépen, és köszönöm, köszönöm a helyesbítést, azért így, így sokkal jobb. Tehát, ha, ha már rosszat mondtam, akkor jobb, hogyha valaki adásban kijavít engem. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Én is. Jó reggelt lehet? Hallgattál vagy nem? Nem hallottam most az elmúlt. Betelefonált valaki, egy ledes, az álbányozással kapcsolatos érdekvédelmi tevékenységnek ő a főnök, és elmesélt egy történetet két részletben. Azért két részletben az első után én azt kérdeztem, hogy valaki tud-e segíteni, és projektmenedzserként építési vállalkozó. Nem. Nem építés Mi a te megszólításod, ami a, az építőipart illeti, de most nem városliget tekintve, hogy a visben edekre hát, Talán az ingatlan fejlesztő. Okay. Maga park. a történet leegyszerűsítve úgy szól, van valaki, aki épít e, lakóparkot három épületről van szó, mint egy 250 millió forint állományú állvány van ott. Ez az az a projekt, ahol már maga az építési vállalkozó visszamondta a lakóknak a szerződést azzal, hogy visszakapják a pénzüket, de x idő múlva lehetséges, hogy 10-15%-kal később ugyanazokra a lakásokra szerződést lehet költni, az illető csak azt mondta, hogy mik vannak és hogy kell vigyázni, és hogy maga az építőipari boom mivel járhat. Egyet plusz hozzáfűzte, hogy az az ideális állapot, ami korábban volt, hogy kizárólag megbízható partnerek voltak a piacon, az hogyan változott, abból, az adódó, abból adódóan, hogy az építőipari boom megjelent itt az elmúlt időben. Neki volt egy szerződés az állványaira, nem fizetett az, aki az építkezést csinálta, átmenetén le is állt maga a munkálat, az illető különböző felszólításokat küldött, majd amikor le akarta bontani az álványzatot, akkor az ő embereit az ügyvéd azzal állította meg, és hívott rendőrt, hogy szóbeli megállapodást kötöttek, amely alapján az építési vállalkozó megvette az állványokat, így azokat nem lehet lebontani, és jelenleg az az áldatlan helyzet van, hogy ahányszor is ki is van tiltva a területről, ez az ő eszközállományának nagyjából a negyede, és én ugye, aki a világrendjével szoktam foglalkozni, és állandóan az van bennem, hogy az hogyan tud felborulni, belehet, hogy a 76-os trolibus vezetője egyszer csak nem megy be, és nem indulnak el a trollibuszok, lásd most állványok, hogy Neked ez egy mennyire képtelen történet, elnézést csak, és hogy van-e bármi, amit az ott esetben műsorban vagy azon kívül, mert ugye azt feltételezem, hogy a te partnereid, talán az állam jelenléte okán talán másból ilyet nem mernek megtenni, de azt gondolom, hogy maga az a történet, amit, amit most elmondtam, most ebben a formában nem hallottad, de hogy mást hallottál, abban biztos vagyok, hogy sokkal többet, mint én. Hát nyilván nehéz így a részletek ismereten nélkül bármi konkrétat mondani, de az a helyzet, hogy ami az építőiparban nincs, az valószínűleg nem is létezik, tehát azért itt rengeteg ilyen és ehhez hasonló probléma lép föl. Ugye azt tudom mondani, hogy a, ahol az lép föl megrendelőként vagy beruházóként, ott ö, mostanára egy fokkal könnyebb a helyzet. Ugyanis a közbeszerzésben kiválasztott cégek függetlenül attól, hogy meghívásos eljárás vagy nyílt közbeszerzési eljárás, ott ugye a vonatkozó jogszabályok ma azt mondják, hogy a fővállalkozó kifizetése csak azt követően tud megtörténni, hogy az alvállalkozó kifizetése megtörtént. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha mi építünk egy néprajzi múzeumot, vagy pontunk egy petőfi csarnokot, vagy bármilyen állami beruházásnál, vagy közpénzből megvalósuló beruházásnál ez így van, akkor ott, ha van egy generál kivitelező, aki elvállalta x forintért a teljes kivitelezést, Nyilván az a helyzet, hogy ő a különböző szakágakat, inkluzíve az állványt, inkluzíve a szerkezetépítést vagy gépészeti munkákat ezt maga alatt tartja, alvállalkozók kapják ezt a munkát, nekünk ki kell fizetnünk először az alvállalkozókat, és amikor a fővállalkozó, a generál bemutatta, azt a banki teljesítést és azt az igazolást, hogy ezek a kifizetések megtörténtek, ő a saját díját csak ezt követően hozza meg, nem kapja meg. Nem véletlen, hogy ez így működik, és ez nem egy new home, ez most már az elmúlt időszakban jelen van, ugyanis ez a 2008-as válságig bezárólag, azt megelőzően hogy szintén egy elég erős konjunktúra volt. Ugye olyan erős építőipari körbetartozások jöttek létre, aminek pont ilyen ügyek, mint amit te most az előbb elmondtál, volt a központi, központi része. Van egy beruházó, odadja a pénzt, vagy éppen lakók, odadják a pénzt azoknak, akik elvállalják az épületnek a felépítését, és hogy ő kifizeti-e a saját alvállalkozóit, mint például az áványos, vagy nem fizeti ki ez innentől kezdve az ő szuverén döntése eh, volt. Nagyon sokan... Hozzátél hát, azt az a mahinációt, helyzetben. ami ötletnek nagyon jópofa, csak nem szeretném, hogyha engem érintene valamit a jogszerűsége fel, azért erős kétségei vannak. Ugye ebben az egy borzasztóan nehéz helyzet, hogy ezeket a beruházásokat, lakó ingatlan beruházásoknál különösen, de máshol is, jellemzően projektcégek végzik. Ezek a projektcégek, mondjuk KFC formában e, működnek, ahol ugye a korlátolt felelősség jelenik meg. Magyarul azt jelenti, hogy a, a KFC az csak a saját e, tőkéjelrejéig felel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tényleg életveszélyes terepre téved az, aki, e, vagy hát mindenképpen fut egy kockázatot, aki egy projektcégbe bármilyen befizetéseket tesz, vagy egy projektszéggel több 100 millió forintos alvállalkozói szerződéseket köt. Jó, de hogy valaki egyébként arra való hivatkozással, hogy ő nem tud vagy nem akar fizetni azt az eszközállományt, aki valaki azért biztosított a rendelkezésére, hogy azt használja egy szóbeli szerződéssel a sajátjának nyilvánítja, azért ahhoz olyan jogi szakértelem kell, amely jogi szakértelem kiegészül azzal, hogy ma a rendőrségi gyakorlat ezt hagyja, mert egyébként szerintem nincs ember, aki ezt követné. Ez Erre én a maga módján, a tévedés kockázatával azt mondom, hogy gangster tempó. Én azt gondolom, hogy ez ígyomorra mindenképpen erősnek tűnik jogány. Te is tudod, hogy ö, ugye a, a, a szerződések alaptípusa a szóban köttetik, és itt egészen római dökerekig vissza lehetne menni, de nem véletlenül nem köttetnek ezek a szerződések jellemzően szóban, ugyanis ennek a bizonyítása, bizonyíthatósága az gyakorlatilag a lehetetlenhez konvergál, és azért a bírósági gyakorlatot valamelyest nyilván nem teljesen, de ismerven ebben a kérdésben, most, hogyha csak azokra a tényekre hagyatkozok, amit te elmondasz, én nagyon meglepődnék egy jogi eljárásnál, a bíró azt mondaná, hogy Jó, csak valóban... az illető nem akarja az egészet bírói szakra vinni, és akkor hamarabb szeretne hozzájutni a saját álványaihoz. Hát igen, és ugye itt szoktak, itt szoktak bekeveredni a képbe a követeléseknek az eladása és vétele, ahol a, ahol a, ahol a értsd mindenkori álványtulajdonos inkább uh, vért vagy valós követelését, vagy a saját álványtulajdonjogát egy másik szerződéssel átmuhazza egy harmadik félre, akiről azt gondolja, hogy majd hatékonyabban tud fellépni, és akkor már a biztonsági öröktől kezdve a nagon keresztül olyan szereplők megjelennek, akiről az ember nem nagyon szeretne hallani, egy normál menetű beruházás tekintetében. Tebből nagyobb, nagyjából ö, a, a mostani létezésedben egy tízes skálán fel vagy mentve? Szerencsére én ezzel most nem igazán találkozom, nem azt mondom, hogy... Az eh, életedben jól, volt ilyen? Sokszor, sokszor, sokszor láttam, sokszor láttam ilyet. Mondom, 2008-ig bezárólag ez egy teljesen bevett gyakorlat volt, hogy a beruházó megbíz egy fővállalkozót, hogy bontson el egy épületet, vigyel az adott földmunkát, és fizikailag azok az emberek, akik egyébként kint voltak a területen és a munkát végezték, én néha beszélgettem azokkal a munkásokkal, akik a kezükben a lapáttal a tényleges munkát végezték, akik egy olyan alvállalkozói láncolata voltak, mondjuk tőlem, mint beruházótól vagy megrendelőtől, 10 vagy 12 cégnyi távolságra de ez nem is feltétlenül derült ki mert az egyszerű munkás, aki kint dolgozott ezen, és tényleg elvégezte a munkát, tehát minden, minden tisztelettel mellett mondom ezt ő neki arról sem volt fogalma, hogy ő melyik cég alkalmazásában áll, és ketten együtt én, mint megrendelő, mint munkavégző nem tudtuk detektálni, hogy kettőn között egy, kettő, három, öt vagy tíz cég van. Egy dolog biztos, hogy ő most lehet, hogy egy picit túlzok, de kolbászér és kenyérér és a munkásszállás kifizetéséért dolgozott. holott a megbízási díjba ennél talán több is belefért volna, amit ezek szerint menet közben különböző céghálókon keresztül egyre uh, amortizálódó profit formájában eltüntettek. De mondom, ez így működik, tehát, hogy ebben nincsen semmi, uh, semmi újdonság. Azért annyit tudok mondani, hogy a fordított áfával, um, ami ugye most már jó ideje megjelent, um, illetve az építőpeli körbetartozások um, kiküszöpölésére létrehozott különböző jogszabályokkal, elektronikus építési naplókkal, jelentősen nehezedett az, hogy olyan szereplők lépjenek a piacra, akik mondjuk szóbeli szerződésre hivatkozva annak majd okupálják a, az, az, az állványokat, de ettől függetlenül nem elképzelhetetlen történhet ilyen kint a fielden, ott azért a erősa erős az érdekérvényesítő képesség, és sajnos ilyen helyzeteket. Egészen borzasztó történet, közben Eltévettem itt onnan, ahol voltam, egy másodperc türelmedet kérem, csak szeretnék pontos lenni. Nem csak ugye az volt benne, hogy hogyan tudok én segíteni ennek az embernek, feltéve egy igazat mond, de nem volt okom feltételezni az ellenkezőjét. Igen, itt vagyok. Olvasom, <kül> tég nagyon nem fog meglepni, de ez a nap híre városleget kapcsán, 2018. 6. A 20. a szerdás, este 5 perccel 8 óra után Budapesti rendőrfőkapitányság lakosságvédelmi intézkedés lesz június 21-én 10 órától, ami azt jelenti, hogy pontosan 1 óra és 39 perc múlva. Ez nincs olyan nagyon messze. Budapest 14. kerületében építkezési munkálatok során találtak robbanótestet 2018. június 20-án a délutáni órában Budapest 14. kerületében a Dózsa György út és a Dvor. Ez hogy kell érteni? Dvorzsák. Igen, de mert, mert itt hiányzik valami jel. A Dvorzsák sétány kereszteződésénél a hatástalanítás és elszállítás, ma már egy dolgokban tévettem, Nagy nagylászló idézetet József Attilának adtam, és aztán, hogy rosszul csak valamit aztán már végképp nem fér bele, de itt azt hiszem, hogy a, a... Ha a szlovákok használnak valami írásilet, amit hiányzik. E, és a dorzságsétány kereszteződésénél a hatástalanítás és elszállítás idejére a rendőrség 2018. június 21-én 10 órától a lakosságvédelmi intézkedés keretén belül az aláb intézkedéseket hajtja végre. Teljes szélességében lezárják a Budapest 14. kelet utat az ajtósítürésor és a város fasor között. Lezárják a gépjármi forgal mellett a Budapest 7. kelet Damianis utcát a murányúzt és a dúzsagyőgyút között, a peterdi utcát, a murányúzt és a Dózsa között, a Dembiszki utcát, a Murány utc és a Dózsagyörgy út között, illetve a Marek József utcát, a Murány utc és a Dózsagyörgy út között. A, int a lakosságvédelmi intézkedés keretén belőle a rendőrség kiüríti az alábbi háztömböket. Dózsagyörgy út 82 részlegesen, Dózsagyörgy út 82, a nem részlegesen 80, a nem részlegesen 80, 78, 72, 70, 68, 66, 39, 49, 58, 56, 51. A Budapesti rendőrfőkapitányság kéri a türelmét és együttműködését. Azt gondolom, hogy eredetileg nem ilyen dologról akartunk beszélgetni, hanem sok minden másról, az nagyjából egy hónapot késik. Lézséges, azt mesélj el, hogy én most miről beszéltem. Ugye az egykori felvonulási körén az 56-osok terén elindult a második, pontosabban a harmadik beruházás is. Ugye zajlik a Néprajzi Múzeumnak a mélyépítési munkálata, ez nagyjából az időkerék és a trolli útvonal között uh -huh. lévő területet érinti, és most a múlt héten elindult az új 800 fős mégarásnak, uh -huh. a Dózsa mégarásnak, a kivitelezési munkálatai, ami pedig um, itt az előbb felsorolt módon nagyjából a Damjanics és a, az ajtósi dűrer közötti területet érinti. Ezen kívül egyébként a főtáv is építkezik a Dózsa-György úton, plusz egyéb közmű is vannak, de ez most a történetünk szempontjából talán kevésbé fontos, Ugyanúgy, mint ahogy egyébként a Néprajzi Múzeumnál is, gyakorlatilag a földmunkák megkezdésével párhuzamosan a legfelsőbb rétegekben már bombát találtak. Nem meglepő, ugye a Városviget a II. világháborúban egy elég erős bombázásnak volt kitéve, tehát gyakorlatilag... Itt, hogyha bárki megkapargatja a földet bárhol bent, a ligetben vagy a liget környékén, akkor azonnal eh, vagy eh, halott katonát talál, vagy pedig bombát. És most nem túlzok, mert mind a kettőt találtunk mi is a beruházásaink során az elmúlt időszakban. Természetesen ilyenkor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. Most is erről van szó. Egy bombát találtak tegnap a kivitelezési munkálatoknál, a tűzszerészek megállapították, hogy ez ebben a másodpercben életbeszéd. Nem jelent azonban ennek a bombának a szakszerű kezelését azt a mai napra. A méretéről e, tudsz valamit mondani, vagy pedig, a... mert ilyenkor szoktak mondani tülön, különböző paramétereket, vagy ez alól te is el vagy tiltva? M nem vagyok eltiltva, viszont fogalmam nincs. Ugye a kiürítés mértéke, az nem tudom, hogy nagy -e vagy kevés, minden esetre, hogy ennyi házat kiürítették, ezeket már kiürítették, vagy most ürítik őket ők ki, vagy erről te mit tudsz mondani? Én, én, én, én úgy tudom, hogy ahogy a közleményben szerepel, hogy ez 9 óráig vagy 10 óráig történik meg, és remélhetőleg a lehető legrövidebb ideig fog tartani. És ez magyarul hogy azt jelenti, hogy a megtalálásától egészen ezt ott alanítják, vagy elviszik, vagy esetleg. Én szerintem ez, ez egy szakmai döntés lesz akkor, amikor egyáltalán hozzányúlnak. Ugye, De most azt gondolom, ott, ott helyben őrzik. Most helyben őrzik természetesen. Ez, maga, ez, ez egyébként, egy, egyébként is elkerített terület, vagy, az elkerít, vagy ez egy elkerítetlen terület? Ez egyébként is egy elkerített terület. Tehát ugye a munkaterület, amikor átadásra került a kivitelezőnek, akkor az elkerítés az, az elindult. Tehát itt, itt e, ilyen típusú véletlen baleset, hogy valaki arra sétál, vagy beleesik az árok. De ez most azt, azt jelenti, hogy te jelent, se tudsz bemenni a munkahelyedre? Nem. Mivel a, a munkahely maga az egyébként e, nem erre a területre esik, hanem pont egyel odébb, úgyhogy pont most reggel egyeztettem a kollégákkal, hogy e, nincs ilyen típusú distinkció mindenkinek, úgyhogy a rádió hallgatók közül azon kollégák, akik érdeklődnek, tudom mondani, hogy a munkavégzése mai napon is megkezdődik zavartalanul. De elég sok házat ürítenek ki. E Ilyen vagy ez hasonló ö, kiürítésre a Városliget projekt megvalósítása kapcsán került másod az elmúlt időben? Volt, sok, ö, kisebb, léptékben, kisebb léptékben volt, tehát a Néprazi Múzeumnál is találtak bombát, ö, a Petőfi Csarnoknál is találtak ö, olyan tárgyakat, amik a tűzszerészeknek a beávatkozásokat... De olyan, ami kiüríté kiürítést is igénye a, Nép a Néprajzi Múzeumnál volt ilyen. Akkor például pont a mi irodaházunkat is ki kellett időszakosan üríteni, ez egy vagy két óra volt. Tehát itt azért nem egy, nem egy um, hónapokig tartó evakuációra kellett felkészülni, de valóban nyilván azért ez a, a, a hétköznapi ügymenetet mindenképpen megzavarja akkor ezek szerint ott építési munkálat nyilvánvalóan egészen addig, amíg ez vagy hatást tanítják, vagy el nem viszik, addig nem lesz. Hát én úgy készülök erre, hogy a délutáni órákban reményeim szerint az építési munkák egyszerűen folytatódhatnak. Tehát ez gyakorlatilag majdnem minden beruházásnál benne van. Tehát ugye itt az előzetes régészeti feltárások, illetve a különböző talajmechanikai vizsgálatok, az úgy kell elképzelni, hogy azok szájtukakat fúrnak egy adott területen, de természetesen, Ettől nem lesz teljesen átfogó képünk arról, hogy egészen pontosan mit fogunk találni akkor, amikor a markolók odajönnek és kiemelik, és elkezdik a durva terepnek a, a rendezését. A Városligetben prognosztizálható, hogyha egy markolókanál valahol lenyúl, akkor ott vagy bombát, vagy közműkérképpen nem szereplő közművet talál, vagy pedig valami olyan talajjal találkozik, ami egyébként organikus. De maga a munkavégzés folyamán erre, mennyire tud az ember tekintettel lenni? Mert egy olyan gép, amiről beszélünk, azért az nem simogatja a földet. Nyilván megvannak azok a szakmai standardek, ami alapján el kell járni, ami, ami ehhez hozzátartozik. Ugye nem tudok ebben ennél sokkal konkrétabbat mm -hmm. mondani, mint hogy a Saját ingatlanfejlesztői karrieremet végignézem, vagy csak ide a hírekben megpróbálok szemezgetni, én nem emlékszem olyanra, hogy építési beruházási munkálatnál komoly, nagyon komoly baleset történt volna azért, mert ezek a második világháborús bombákat mondjuk egy egy markolóval, vagy egy billencsel rámentek, és az felrobbant volna. Tehát azt hiszem, hogy ennek azért űrületes gyakorlata nincs, de ettől függetlenül szerintem minden vonatkozó előírás be kell tartani, és kellően komolyan kell venni, hiszen ezek um, valóban olyan bombák, amik, amik hát tömegpusztító eszközök, szóval ha ezek felrobbannak, akkor ezek nagy kárt tudnak okozni, adott helyzetben akár személyi is. Szerencsére ez úgy tűnik, hogy időben megtaláltuk, nem történt detonáció, úgyhogy lehetett lokalizálni a kérdést, és nyilván a tűzszerészek a lehető legnagyobb szakértelemmel fognak az ügyben eljárni. Azt kérdezem tőled, miközben talán a HVG június 13-ával találtam a mostanit leszámítva aktuális hírt a városligettel kapcsolatban, ez ugye a Dercsinyi Dávid Tóla volt, városléget kivárnak 600 szállát, és érkezik Eurók a legjobb játszótere, hogy most ezt leszámítva olyan dolog, amit ebben az ügyeleti műsorban szükségesnek tartanál elmondani, olyan van-e, vagy elköszönhetök? Szerintem érdemes egy három percet szállni arra, hogy nem az összes Elemen, csak az, ami most fizikailag kivitelezés alatt van, arról egy-egy mondattal emlékezzünk meg, hogy tulajdonképpen hol is tartunk, és mi van most lezárva, és azok a területek, illetve intézmények mikor fognak megnyilni. Ugye ebből most már többet megénekeltünk. Ha balról jobbra megyünk, most a szembeállunk a ligettel, a Városligeti Fasortól, akkor ugye tudjuk mondani, hogy a Szépművészeti Múzeumnál már az utolsó simításokat végezzük október 30-án, fog megnyitni a nagyközönség számára a megújult állandó kiállítással. Ugye zajlik a Néprajzi Múzeumnak a mélyépítési kivitelezése, az időkerék és a Damjanics közötti részen. Ahogy most az előbbi szó bomba bombahírből kikerekítettük, a Damjanics és a Dorzsák közötti részen elindult a 800 fős mélygarázsnak az építése. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára fontos kérdés, hogy mikorra készül el, 2019 év végére lesz szerkezetkész maga az épület, utána az üzemeltetési funkciók betelepítése még egy-két hónapot vesz igénybe, tehát előreláthatóan 2020 első negyedévében már a nagyközönség számára is elérhető lesz ez a 800 fős parkoló. Ezen kívül, ami bent a Ligetben zajlik, és nagyon látványos, ugye az Olaf háznak a megújítási munkálatai, ami millenium házaként fogja kinyitni a kapuit, 2018 év végén, tehát ez tényleg itt kopogtat, és látszik is, ahogy mű ki ez a gyönyörű épület a földből. Ugye először a, a, a szükséges bontási munkálatok lettek elvégezve, és most már a, a kivitelezés zajlik. Először egy időszaki kiállítással fog nyitni a Mileneum háza, és utána pedig Budapest aranykorát bemutató kiállítás 2019 nyarától lesz mindenki számára. Élvezhető egyébként, én most láttam pont a előzetes prezentációt erről egészen elképesztő, és tényleg em, ingatlan fejlesztőként is ránézve ezekre a tartalmakról tulajdonképpen miért is újulnak meg ezek az épületek, miért is jönnek létre ezek az új épületek, az egészen hátbortongató, tehát itt azért ez alapvetően mégiscsak a kulturális tartalomról szól, amiben maguk az épületek, az intézmények, azok csak egyfajta vívőanyagot jelentenek, ez az háznál lesz leghamarabb kézzelfogható ahogy egyébként az előbb idézett HVG cikkben is szerepel, Európa legjobb játszótere, ez lesz a következő ikonikus parkberuházás, ami 2019 nyarára fog elkészülni. Ez gyakorlatilag a jelenlegi játszótér környékén, és ennek az upgrade ez már a Gárten Stúdió kiviteli tervei alapján Adjuk át majd a nagy érdeminek, de természetesen vannak olyan parkelemek, amik már ezt megelőzően átadásra kerülnek. Ilyen lesz most nyáron a Vakok Kertje, illetve ilyen lesz heteken belül a Gyermek Sportpálya, ami szintén átadásra kerül. És nem utolsó sorban, immáron existál a Kutyás Élménypark, és azt gondolom, hogy ez egy percre érdemes megállnunk, mert ennek, ebben a cseppben is benne van az egész tenger, és ebben is benne van az, az egész városligeti sors. Ugye, ha az ember felületes újságolvasóként eddig a kutyás kérdésekről a próbált a sajtóból értesüléseket szerezni, és mondjuk nem volt olyan szerencsés, hogy a Városliget ZFZ honlapjára is eltévet, akkor egészen biztosan azt láttam, hogy itt valamiféle óriási változás jön, eddig a ligetben szabadon lehetett kutyázni, ezt követően nem lehet majd szabadon kutyázni, és biztos, hogy kórházon kell vinni a négylábú kedvenceket, nem lesz ilyen, ezt hiszem a és is meg tudom erősíteni, továbbra is megmaradnak területek, ahol a szabad kutyázás a ligetben lesz, nyilván az a helyzet, hogy a téren mondjuk a kutyáknak azt gondolom, hogy az ott helyzetben mindhelye, vagy a rózsakertben nem biztos, hogy a legjobban érzik magukat, de a kutyás élményparkot is megpróbálták aként beállítani, hogy itt kérem szépen zárt kutyafuttatók lesznek, és itt van a világ vége, ide lesznek megkényszerítve a kutyások. Ehhez képest most, amikor megnyílt a kutyás élménypark a Hermina út mellett, akkor egyszer csak a bokorból, vagy a leginkább a környező házakból előjött a normalizás. Előjöttek azok az emberek, akik ebből nem politikai ügyet akarnak csinálni, és nem a saját pecsenyéjüket akarják sütögetni, hanem egyszerűen, hogyha van valami fejlesztés, élvezni szeretnénk ennek a benefitjeit. És egészen elképesztő helyzetbe keveredtünk, ugyanis a legvadabb álmainkat is felülmúlja az a használat, sőt adott helyzetben már túlhasználat, ami a Kutyás élményparkban tapasztalható, Két köznap nincs olyan nap, amikor 500 kutyánál kevesebb lenne. A hétvégén ez egyébként az 1000 kutyát is eléri napi szinten. Úgyhogy ez egy komoly üzemeltetési kérdés elé állít minket, amire azt gondolom, hogy fel tudunk és fel vagyunk készülve, hiszen 99 évig vagyunk kezelésbe kaptuk a Ligetet, amikor is nekünk ezt az adott helyzetben ezer kutyát is ki kell tudni szolgálni, és ennek a kutyás élménypartnak az állagát szent kell tudni tartani. hogy azért ezek nyilván nagyon apró dolgok, de lehet érzékelni belőle, hogy igenis Köszönöm. van Egyetlen kérdésem maradt, az pedig úgy szól, hogy a nagy nyilvánosság honnan tudja azt meg, hogy ez a hatástalintás befejeződött is ismét a régi kerékvárkásával került vissza a közlekedés. Arról is lesz közlemény? Én azt gondolom, hogy a, a BKK közút is kifogadni ebben közlemény, de én megígérhetem mindenki számára, hogy a városkövet BRT-nek a, a honlapján, a ligetbudapest.hu honlapon az első adandó másodpercben, amikor ezzel kapcsolatban bármilyen információ van, azt mi közzé fogjuk tenni, úgyhogy ha a honlapot figyelik, akkor ez látható lesz és elérhető. Köszönöm le. szépen, én pedig ígéretemhez ez híven előkerülök. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Györgyev benedeket hallották. <köhö> Jó reggelt hallják egymást, mint, mint egy évvel ezelőtt együtt vagyunk hármasban, Wintermonte Zsolt, Ugi Attila és Fiala János. Wintermonte Zsolt 55-kor szeretne elköszönni, az nem jelenti hogy Ugi Attilától is feltétlenül, akkor kell elköszönnöm. Ügyelet van, tehát ez nem feltétlenül, hogy az a beszélgetés, mint korábban szokott lenni de nyilvánvalóan Budapesttel kapcsolatos részint, Újpesttel részint a 18. kellettel. De leginkább közlekedés. Én egy nappal az követően jöttem haza Palermóból, amikor a kettes számú leszálló volt az az izé. Ugye az Ugi Attilával folytatott beszélgetéseket nagyjából ma már meg lehet tölteni mindazzal, ami Ferihegyel kapcsolatos, és habár én tökéletesen megértem, hogy Ugi Attila mennyire büszke arra, hogy milyen jó együttműködés van a Ferihegyi repülőtérrel, egyre több olyan adalék van, amely azt erősíti, amit ő szokott mondani, hogy mennyire nem biztos, hogy jó megoldás volt ennek a Budapest Airportnak az eladása, mert az a Hardi Mihály, aki egyébként egy egészen ragyogó kommunikációs szakember volt egészen addig, ami szóvívő nem lett mert hiszen szóvévőkének ilyenek a Budapest Airportnak az érdekeit kell szolgálni, amelynek egyáltalán nem az a célja, hogy tájékoztassa a nagy érdemét, hanem azt, hogy elkerülje azokat a nem tudom, micsodákat, amelyek egyébként a működésből adódnak, és amit egyébként egy közszolga az, a kommunikációban klasszikus esetben nem tudna betartani. Tehát az magyarul, hogy valamikor fél tizenkettő tájékán este történjen valami, aminek következtében, vagy valamely korábban, amitől fél től nagyjából öt óráig, illetve fél hétig, tehát majdnem egy fél napon keresztül, de órákon át nem fogad a Ferégyi repülőtér, a Liszt-Ferenc repülőtér repülőgépeket, mert az egyes számú e, leszállópályát javítják, a kettes számú nem használható, és a legkülönbözőbb repülőgépeket viszik Debrecenbe, Pozsonyba, e, hagyják az utasokat Londonban, és erről nincs tájékoztatás. Egyedül az index azért, mert egyébként valaki felhívja az utasok közül az indexet, de a magyar iroda is ötkor ébred. A szó fizikai értelmében arra azt tudom önöknek mondani, hogy a Wintermantel Zsolt közlekedés szakember, Ugi Attila ebből a szempontból egy általános izé, ugye a helyi értegységéből adódóan, amire azt tudom mondani, hogy ez nonszensz. Hát igen, tehát ugye a közlekedés mérnöki karon már akkor, amikor én végeztem, és már előtte is a pszichológiának egy, egy szakágát, az úgynevezett közlekedő pszichológiát is tanították, tehát hogy a különböző helyzetek is, a különböző dolgok hogyan és milyen hatással vannak az emberek, illetve hogyan kell és miként kell adott esetben ilyen... Hallják egyébként egymást. Szervusz, igen, igen, igen, igen. A másik pedig, hogy, hogy az információ az szintén a következésnek, mint egy általában minden ilyen nagyobb és tömegeket mozgató szolgáltatásnál. Jö, Én azért is kivagyok akadva, nem csak azért, mert engem ez érinthetett volna, hanem azért, mert ilyen nincs. Tehát, hogy a magyar távirati iroda, és ez nem, ez nem valami pártpolitikai dolog, tehát az, hogy az indexet felhívják az emberek, akkor legalább az indexet hívta volna fel a magyar távirati iroda órákon keresztül semmilyen hírportálon, se hvg, se 24.hu, se origó, se pestis rácok, ez nem politika. Ez nem politika, ez protokoll. Az a kérdés, hogy hogyan a helyzetekre protokoll? Az MT nem tudom, egy, egy repülőtérnek biztos, hogy kellene, hogy legyen egy Ha a, a repülőtérnek az, az biztonsága nem működik, akkor ott a szóvivőt és az egész információs gépezetet, ugyanúgy, hogy a műszaki csapatot, az, annak egy protokoll szerint kellene. Legyen. De az, hogyha ez a protokoll nem működik, akkor én azt tudom önnek mondani, kedves Ugiatila, és tényleg kedves, tehát ez a mi kettőjük nem tudja befolyásolni, hogy az nem maradhat következmények nélkül. Ez nem egy büntetőjogi kategória, ez nem is tudom, hogy egy morál. Kategória. ez nem tudom, hogy milyen kategória ez, ez, a, ez az evidencia. Én azt gondolom, hogy ez nem az csak az a probléma, de, hogy mint ahogy mondottam, volt ugye a repülőtér és a repülőtér üzemeltető, az üzemeltetők közötti és sok közötti nagyon furcsa Egyensúlyi helyzet, illetve egyfajta növekedéskényszer. Az pont a milyen típusú mindennapi helyzetekre vonatkozó kommunikáció? De ez hálát... pontosan nagyon jól beszél, ez nem egy egyszerű hétköznapi helyzet. Egyszerű hétköznapi helyzet az, hogy valami éppen nem működik, de hogy egy leszállópálya órákon keresztül használhatatlan, mert javítják, mert a másikat egyébként ott valamilyen nagyobb munkálatot végeznek, ilyen nincs. Fogadjunk, hogyha Igen. valami nemzetközi delegációnak kellett volna leszállnia, akkor ez a történet nem így történt volna, illetve halvány elképzelésem sincs, hogy akkor mi történt volna. Lehet hogy valami katonai lep, nem tudom, mit volna igénybe. Ilyen nincs. nem is a Elnézést ön, ön a zene azért, van, mert nem szokott így suttogni. Nem suttogok, én elég hangosan beszélj, meg vagyok fájzata, az. Akkor már megint? Hangosan, Állandóan meg van fázol. A Nyári vírus, igen. Ennyi, bocsánat. már azt, nem voltam a férére. Például négy hónapja. Na igen, szóval én azt láttam egyébként ebben az egész történetben a megszamarodnak, hogy, hogy én úgy érzem, hogy a, minthogyha egy picit ezeket a, ezeket a helyzeteket éppen azért repülőtérre megoldani, Tulajdonképpen egy ilyen nagy fokozó, vagy sátor, vagy szőnyeg alatt is a lehető legkevesebb információt kiadni belőle, mert azt gondolja, hogy azok, akik egyébként rossz indulattal néznek, a, akár a környező település, egy bizonyos civil akár bárki más, aki valamiért azt gondolja, hogy a, a repülőtér mégsem jól a hitáját, az a ha ez napiránk kerül, és ugye ezeket Őszintén elmondják és kommunikálják, hogy ez a helyzet az ezért alakult és ez ezért ilyen, akkor az ő pozíciójukat gyengíti, és az Én nem tudom, hogy mit gyengít, én az azt napot tudom, hogyha hát hát a repülőtér nem fogad repülőgépeket, adnak egy perccel azt követő, hogy ez a döntés megszületik, ott kéne lenni, a hollapján. Hát ilyen nincs, hogy nincs kint. Hát szerintem neki a a lenni De nem volt kint. nem volt ki, tudom, hogy másnap arra lettem. Én viszonylag korán szoktam ilyen nyári időben kelni, elmegyek még reggel kocogni, mert mindenféle egyéb dolgot csinálhatná, mert elmegyek munkába, és olyan öt óra magasságában édreltem, és ahogy a, a, a reggeli tejámat szűcsöltem, felpattant a, a számítógépen, és fölkaptam a, a, az a, a, az airportal.hu portálnak a jelzése, hogy nem fogad, ott, hogy nem fogad repülőgép repülőgépeket a RISZERENT repülőtér éjfél óta. És az azonnal rögtön rákel és az airportal.hu-n találtam, hogy ez egy repülőtéri vagy légiközlekedéssel foglalkozó portál, ott találtam egyedül erről ez erről, erről információt. Ugye egyébként, hogyha fölmentünk a honlata a, a boot.hu-ra, ott nagyon csíkszavú jelentés volt ezzel kapcsolatban. Én, én, is, én is úgy érzem, meg, én is úgy, úgy, úgy gondolom, hogy ezeket a helyzeteket sokkal flottabbul kezelni, mert én azt gondolom, hogy... Nem, ezeket nem kell flottul kezelni, ebben Ezeket nem kell flottul kezelni, ezeket kezelni kell. Nem kell ennek jelző szerkezet. Én azt tudom mondani, hogy Hardi Mihály a teljes szakmai felépítmény, tehát mindazt, amit korábban felépített, ezzel az egyetlen egy dologgal az én szememben elvesztette. Én nem dolgozom olyan helyen, amely nekem azt mondja, hogy misikén vagy bárki, aki helyette van, mert ő pedig szabadságon van, erről addig akkor fogunk legközelebb beszélni, amikor már urai vagyunk a helyzetnek. Van olyan. Tehát a civil rádió, hogyha nem szól, vagy az előző rádió nem szól, egy napig, fél napig előne forduljon ilyen. Az nem ilyen hordeljű. De a nemzet repülőtere az így nem működhet. Ez nonszensz. Mert ahogy Pető György után szabadon megállapították az hogy az nem párját ritkító, hogy van törmelék, a leszállópályán, és hogy ezt nem veszik azonnal észre, mert hogy ez akkora terület, amit nem is lehet bekamerázni. És igenis előfordulhat olyan, hogy a törmelék keletkezik, amit a legközelebbi eh, szabályos időben megjelenő ellenőr vesz észre, mert hogy ezzel kapcsolatban is pillanatok alatt kvázi lincshangulat alakult ki, hogy az a törmelék egyáltalán hogy lehetett ott, nem tudom, fél óráig, egy óráig, és kiderül, hogy ez máshol is így van. Tehát nem arról van szó, hogy úgy általában van bennem ez, de hogy Hardi Mihálynak is a teljes kommunikációs táblának onnan önként kéne felállnia, és azok, aki pedig ezt nem kommunikálták, nem mondták el a népnek, beleértve a magyar, az angol, a nem tudom milyen népnek, akiket ez érintett abból adódóan, hogy szerettek volna előbb urrá lenni rajta, és csak utána beszélni róla, hogy apukám mondaná, a gálájuk menjen ki. és én nem tudom, hogy milyen módon tud egy állam büntetni, egy olyan helyzetben lévő repülőteret, amely egyébként magántulajdonban van, én mindent elkövetnék, mert így nem működhet, ez az országra vet rossz fényt, nem Ferihegyre. Én, igen, én is azt szoktam mindig mondani, és azért szoktam a magam és a repülőtér környékén azokat a dolgokat, amik ö, nem is feltétlenül olyan kormányzati dolgok megpróbálni egy kicsit tenni, mert ez az első olyan találkozási pont, ahol az ember. Jó beszél, pontosan egy első a, a találkozási a pont, pont, ami létre se de... jön, mert elviszik az embereket pozsonyba, és ugye függően attól, hogy milyen légitársaságban, ott is hagyják őket, mint ebben a Szaharát. Úgy van. Összességében, összességében kb. 2000 ember érintett, én tudom, hogy ez a. És ha csak 5 ember térint. Az... 2000 ember az barol is. 2000, sok. 2000, 2000 hát, hát, azért mondom, az, az 2000 ember, ez sok. Kétezer az az hogy ez És ugye arról is, és az is egy fontos dolog, hogy, hogy ez egy másik, másik helyzet. Mert hogyha hozzáneszünk, akkor hogy korábban volt az a helyzet a, a repülőtéri szarszákkal kapcsolatban, ahol, ahol szintén nagyon hűvös és távolság tartó, Ez így kommunikációja. Tehát én azt gondolom, hogy ott, ott azért egy erőteljes valamilyen, valamilyen személyotvált, és biztos, hogy szükség van, mert, hogy az emberek, hogyha azt érzik, hogy vannak volna, és valamilyen módon még csak együtt történnek velük dolgok, akkor ez akkor, akkor egy picit más. Persze értem azt, hogy, hogy a repülés az még mindig egy picit misztikus dolog, hogy a repülés Ez ebbe nem tartozik bele? Olyan, olyan, olyan dolog, ami, ami nem mindenkihez, és nem, nem mindenki számára evidens emi, ahogy az előbb Zsolt mondta, a protokollok mentén és szabályrendszerek mentén működik. De hát akkor viszont el kell tudni magyarázni nekik, hogy mi, miből következik és mi miért van. E, és hogyha hibázott valaki, akkor azt is el kell mutatni, hogy szerintem hibázott, és nem hogy két, hanem mondjuk egy osztályt mondani, vagy egy, vagy egy pozíciót, aki azon a repülőtéren a szem nem azért zugalom adódhat. És én, amit a mondtam, hogy az, hogy folyamatosan nő a repülőtérnek mind az áruforgalma, mint pedig az utasforgalma, mint pedig a száma, tehát hogy a lefőszállások száma. Ez azt jelenti, hogy ez a struktúra ez egy sokkal kisebb utazszám. Jó, visszatérünk még csak a, a, a, a Wintermantet majd el kell engednünk durván 8 perc múlva, mert ugye ez mindjárt előhozott valamelyik portából azt, hogy hányféle perc lehetett legutóbb a Ferihegyi rendezés kapcsán kiktatni abból adódan, hogy olyan repülési útvonalak vannak, amelyek, de ezeket tegyük át később. Én azt nagyon bírom a Wintermanten ebben, de bárki másban is, aki egyébként az én szabadságom alatt kommunikál velem a tekintetben és abban a vonatkozásban is részére kívánom. Ahogy Liffnicki a lezredes beszélt is időnként a politikusok, hogy én egyébként nem dolgozom, e és mind a kettő nagy megerégedésére szolgált más-más módon, ahogy Zubreski Dávid e üdvözölte azt a bumfordi intézményt, amelyet mikrofonnak áthadni. Hát most zajlik a műszaki átadását. Vagy lebocsánat, beszélgetek, most már megtörtént. a használatba vételi engedély, a hatóságok kezébe vagyunk. Ha megvan a hatósági engedély, akkor lehet indítani a. Megvan hát, a neve, sítődött a neve? Hát ugye ennek kettő részből áll, az újpesti piac, az újpesti piac, az is fölötte pedig az a munkanév az úgy tűnik, hogy elnyerte a, a bizalmát itt a döntéshozóknak és az újpesteknek. Tehát a app rendben lesz a neve, igen. Mikor fejeződhet hát hát be egy mér? ilyen ízé? Hát én, én abban nagyon-nagyon bíztam, hogy ezt július végén, augusztus elején meg tudjuk nyitni, és most egyeztetés zajlik a kereskedőkkel, akik ugye az augusztust a leggyengébb e, hónapnak tartják, és az náluk, is meg hát a, a vásárlók közönség is akkor vannak a szabadságolások, tehát most egyezkedünk, hogy ha a engedélyek megvannak, akkor is adott esetben nem július végén, augusztus elején, hanem augusztus vége felé olyan 20- a 24 e környékére lenne uh -huh. a megnyitást tervezett. Úgyhogy ez egyelőre bizonyos. Ez nagy Hát, mi, mi szeretnénk, hogy. Ez csúszott vagy nem csúszott, tehát ennek, ennek elvileg mikorra kellett volna. Nem, ennek kétszer is volt határidő módosítása a közbeszerzési szabályokat betartott a döntőbizottsághoz eljutata, stb. A második határidőre teljesítették a, a, a. És mekkora különbség van az első és a második között. Hát miért az eredeti tervek szerint, tehát akkor, amikor ezt még három évvel ezelőtt elkezdtük a közbeszerzési eljáráson mindent, akkor ezt tavaly nyár végére gondoltuk, tehát úgy durván összességében. És végeredményben, eljáráson. ha két mondatban vagy háromra elmondhatod, ennek az egy éves csúszásnak a közbeszerzési eljárások izébizéje volt az oka? Hát ennek volt részben jogi, jogi, jogi, jogi oka, volt benne az általános építőipari problémák, uh -huh. volt benne igazságügyi szakértő által megállap, megállapított a vállalkozó hibáján vagy érdekkörén kívül álló késletetési jog, ok, stb. Tehát ezek szépen így összeadódtak. Büszke apa? Hát majd ha megnyílik és jól működik, akkor igen. Most, most, most, most egyébként büszke... Most büszke, aggódó apa? Most aggódó apa vagyunk, mert még a szülésen nem vagyunk túl. Tehát már nagyapottak, már ott van, már... Alapvetően mi miatt aggódik? Az, az egészség miatt? Nem, nem, nem, nem, nem, hát az emberben mindig ott van ez a... Egy, egy szülésnél mind a két gyermekem születésénél ben voltam a szülőszobán, azért az... az, az ott azt tudjuk, hogy, hogy az egészség a legfontosabb, hogy egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy új egészséges egy csöpség, egy új élet létrejöjjön. És hogyha az ember azt is gondolja, hogy mindent megtett, és a legkörültekintőbben járt el, és minden szabályt betartott, és mindent odafigyelt, és minden orvosi utasítás betartott, akkor is ott van benne az a hogy minden rendben legyen. Ez a... ilyen egészséges druk, vagy hogy mondja inkább. Én nagyon bírtam azt az idegenvezetést, amit tartott nekem, mint ahogy azt is nagyon bírtam, amikor uh, Ugi Attila tartott nekem idegenvezetést. 18. kerületben az árusok, az ottani leendő árusok körbejárták-e már a leendő intézményüket? Persze, persze. Tehát egyrészt, amikor az épület még olyan állapotban volt, hogy a műszökkéjártás átvétel nem történt meg, de az ő Helyiségeik, a fizikai valóságban már úgy a, a kubatúra az létezett, az volt számukra egy bejárás lehetőség, és azóta most már az üzletek több mint két harmadában ők dolgoznak és alakítják ki a saját arcuk és ízlésük szerint a belső berendezés. Tehát, hogy, hogy zajlik a munka, a nagy, a maga, az épület, a szerkezet, az kész, annak a használatba védően járása zajlik, és most már benne a bérlők dolgoznak a saját üzleteik kialakításán. Még egy közlekedés dobok itt közösen, függetlenül attól, hogy azért megkérdezném Vintelmentes Zsoltot, hogy amit én nem kérdezek, de Újpes kapcsán elmondaná, itt az ügyeletben, van ilyen, mert akkor legfeljebb az Ugyira marad egyedül az a hát, hát, csak egy ilyen kis program ajánló bajnok, bajnok az teljes erővel dübörög itt a városházon mellett, a Károlyi Parkban. Az óriás kivetítő minden egyes mérkőzést lehet követni, kellemes és jó hangulatban, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, aki Természetesen ingyenes. A rendezvény maga a, a, a dolog. Itt tegnap este is nagyon, nagyon sokan összegyűjtünk a spanyolnak. Egy érdekes dolog, Munkanap kettőkor azért viszonylag kevesebben vannak, de az estimi csak vagy két égenként rengetegen vagyunk. Nem tudom, hogy BKV vagy BKK, nem is hiszem, hogy ez a lényeg. Tegnap este 9 óra előtt volt egy családi esemény, nagyon meg is hatódtam, hogy valaki ezt lehetővé tette, és el kellett jutni autó nélkül a nyugati térről, a Deák térre. Oda a legegyszerűbben e, a hármas metróval lehet eljutni. A hármas metrónak a bejáratánál két itt most általán nem leírt, mert abból nem jönnének jól ki, BKV BKK alkalmazott enyhe alkoholos befolyásoltság alatt, vagy csak az egész napi munkának és izzadságnak a terhei alatt nyögve akadozó beszéddel e, Választályikos magyar nyelvi ismeretek nélkül, a külföldieket nem ismerem, így aztán nem fogom tudni azt mondani, hogy ezt németül, vagy angolul, spanyolul meg tudták volna ismételni. Olyan hadarással, hogy a lányommal együtt ketten raktuk össze, hogy ő mit mondtak, közölték velünk, hogy kizárólag az ellenkező irányba megy még egy megállóta a metró, mert egyébként metró pótló buszok közlekednek. És azt tudom önöknek mondani, hogy ez egy hungarikum. Tehát én azt gondolom, hogy ezt meg kell őrizni. Ilyen nincs. Tehát abban az Európában, ahol én közlekedem, ugye most az elmúlt időben elég sok helyen jártam, és előzőleg is, de az elmúlt időben csak kizárólag Varsóban, vagy Lengyelországban, Litvániában, Spanyolországban, Olaszországban ilyen nincs. Tehát nem csak a kultúrálatlanság, hanem egyáltalán ez a és most nem is az elektronikus díszedésről elektronikus beszélek, amit szerintem szintén nevezessünk be, mert itt a régióban mi leszünk az egyetlenek, akik ezt nem ismerik. Az egyetlenek. Most akkor el lehet dönteni, hogy viccelek vagy sem, hozzáállás kérdése a világ szégyenek. Talán csak annyit, hogy ha jól tudom, az ellenőrök most már se nem a BKK, se nem a BKV, hanem egy harmadik, egy leánycég belette kiszedve az ilyen szolgáltatást, ráépülő szolgáltatást végzőkkel. Egyszerűen, hogy vár... elhúznának egy ilyen rendőrségi szallagot. <Sz> El van, bocsájtva, mert én... 854 van. Igen, igen. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Magára maradt kedves Ugi ez az egész. <Sz> De nem tudom, Egy dolgot tudok mondani, hogy amit már számtalan szólontam, hogy nekünk is volt hasonló problémájánk ellenőrökkel de ez nem az ellenőrökről szól, ezt ön is tudja. Ez az egész, egész közlekedés, tehát fent, most nem, nem keresek, szóval ez, ez egy kulturális kérdés. Kulturális kérdés onnantól kezdve, amikor az ember belép egy műintézménybe, egy a 18. kerületi önkormányzat, hogy ott hogyan viselkedik a rendész, a portás, nem tudom ki van. Ez Ezügyben Magyarországon hát, nagyon kevés olyan hely van, amely egyébként, hát mindjárt megy a vizsgán a legelején. De tegnap ez hát, ott hát kataszt a katasztrofális volt. Én ezt én, ezt hiszem, hiszem. én ezt tudom mondani, hogy azért más lánosokban itt találkoztam a soróban, amikor valamilyen hittem forgalmi helyzet következtében a kötött nem úgy közlekedett, akkor ott kiálltak és próbálták elmondani voltam uh, én az Egyesült Királyságban a Londonban úgyhogy hogy úgy beszélt a Transport a, a for Londonnak az alkalmazottja uh, ékes valamilyen vidéki uh, dialektusban, hogy uh, szerintem Szerintem katósan értettem volna, hogy itt mond, és úgy próbált minket terelni a megfelelő platformok irányába, hogy megfelelő vágányok irányába, hogy honnan hova fog menni, majd ez a, az, a, az a metro, ami most hirtelen megállt, és nem megy tovább ki. Átvomben van azt, mondja, hogy az eléggé bonyoluló, hogy az a rendszer, nagyon sok metro és nagyon sok módon vonódik egymásba. Jól láthatóan ott még egy kis elég tanástalanul nézték azt az egy idős bácsikát, aki próbálta ezt irányítani. Azt gondolom, hogy elősz előszakott sok helyen fordulni, sokszor, sokféle módon. Így azért azt tudom mondani, hogy... Azért generálisan csak az volna jó, hogyha lenne egy elektronikus utaztájékoztatás, emellett egy hangos... De miért nincs? Adat, nyelven, mért nincs? Adat, nincs elektronikus díszedés? Nincs ele, mi, mi nincsen olyan tájékoztatás, amire amirassz... az, az elektronikus díszedés, azt tudom, hogy a metróon, akkor most már tényleg a, a szélegyenesbe fordult. Az hmm. Mennyi ideje fordult szélegyenesbe? Hány ezer évre? Most és miért kell annak célegyenesbe fordulni? Én úgy tudom, hogy évvégén hát tesszelik a, nem tudom milyen uh. rendszereket. Én most ezzel nem foglalkozom olyan mélységében, hogy, hogy a pontos állapotáról tudjak információt adni, mert ugye, tudom, hogy csak a között pályán fog első körben működni, és én azt gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy, hogy a villamosokra ezt nem vetítik ki első körben, csak a földalatti utalkon fog majd megjelenni. Tehát a egyes, kettes, hármas, négyes metróvonalon ez az elektronikus díszedésé, vagy így a másik rendszer, és aztán utána a tervek szerint a, a, a nagy külfűzamoson meg még egy-két olyan helyen, ahol ezt meg lehet oldani, hiszen meg egyszerűen belehetvezetni, ott fogják elsőked, de élet. Nem egyébként meg, de én így emlékszem, hogy ez így fogok Az ember ezt azért nagyon rosszul éli meg. Hát nyilván, nyilván én azt gondolom, hogy néha tényleg szükség lenne arra, hogy az ember jól összeállza a laborban lévő vizet, és hogy kíváncse az egészet, és a szemben újra egy e, hatalmas e, tiszta vizet a hogy aztán megvárja, hogy újra hogyan... Nem, egész egyszerűen az azt érzékelem a tudja, a ami nem, nem, új, nem újdonság, hogy, hogy, hogy ha az ember nem kerül távolságba a történésekkel, vagy valaki nagyon elementárisan nem tolja a képébe azt a bizonyos izét, akkor az embernek van egy ilyen elnéző hozzáállása egy sor dologhoz, és ez természetesen rám is vonatkozik, nem e, a főváros fontos embereire. Nem tudom, hogy nem tudom. Bizonyosan, bizonyosan így vagyunk szerettek. Én, én azt tudom én, azt mondom, hogy az ember tényleg nézve végig, gondolja végig, hogy, hogy más városokban vannak, ahol nagyon jó példák vannak, ahol ö, vannak olyan példák, amelyeket elindítottak, aztán utána ők maguk a saját kioszuknak kellett, hogy megtanulják, a működésképtelen. Akár most itt a főváros környezetében is ö, vannak tervek, amik, ö, amik ö, majd el fognak dőlni most a nyár folyamán, hogy milyen irányba fognak fordulni a a végleges megvalósítás tekintetében a keverettéri vasút esetében is és ott is ott 7-es az perc alatt lehet, állt, lehet eljutni a pályaudvarról a repülőtérre Vilniuszban 7-es perc alatt és nem is szágult közben 70 centbe kerül 75-be hát sem tudom, milyen távolsága van azért nem tudom, nem mellékes hát az nagyjából egy ilyen 10-15 kilométer lett igen, igen. De hát jó, mondok, Azért mondjuk vannak olyan, olyan városok, ahol most viszont ellen példákat akarok, akarok szám, szándékosan sórjázni ebben az ígyben. De azért mondjuk, hogyha az ember elmegy gyakran egy várossal a réprigyában, akkor azért, ott... Akkor is van. Ö, nem is nagyon lehet szintén a közösségi közlekedéssel eljutni csak taxival, is taxival is inkább fél óra. Hát nem volt annyi, amikor én az ott az voltam. Az pedig az pedig az ott az olyan havazás volt, mint a nyavaly, amikor én onnan eljöttem egy vagy két éve. Nem volt az annyi. Nem. És nem, és nem, nem dob nem föl, nem hogy a rigában rosszabb a helyzet, tudja? Nem én én tudom, hát. Azt gondolom, hogy a jó, a jó példákat, a, a, a következő taktikumokat kellene nálunk is megcsinálni. Tehát ezért az, mondom, hogy repülőtér elődés a szempontjából, ami most ugye az a lévő tervek közül lehet választani, hogy nyilván azt kéne választani amelyik amelyik bypass modjára fogja keresztül folyatni a százasos vonalat a viszont terve is nem az amelyik, amelyik dedikált vasúti pálya, és csak a repülőterek között közötti össze a látos között, között mondtad, mert ez nyilván van hangazdaságilagú közösképtelen lesz és, és életképtelen lesz hosszú távon. tehát ez egy mind mindig olyan Mind, mind olyan dolgok, amire, amire az embernek úgy kellene megtalálni a, a, a válaszokat, hogy nem csak arra kell figyelnie, hogy most mi a helyzet, hanem azt, hogy 5-10-15-20 év múlva a trendekről mi következik, mert uh, nem írunk egy olyan uh, gazdag városban, vagy ilyen országban, ahol megengedheti magának a. Azt, hm. de ja, de nagyon kíváncsi hát, vagyok, hogy ősszel mekkora eséllyel de, lehet neki de. vágni egy ilyen Budapest rádiónak, vagy budapest foglalkozó rádiónak, vagy tendenciáját tekintve leginkább ezzel foglalkozó rádiónak, mert ahhoz ugye hozzáállás, meg, meg sok mindenkelt. Most beszélünk egy olyan udvariassági nyelvet, amit néha szoktunk, néha nem. Van egy sor eset, amikor az ember nem... Olyan mennyiségű élmény ér, és annyira szeretném, hogyha az én hazám mindenben élejáró lenne, ezt elmondani nem tudom önnek, és rosszul élem meg, amikor ez nem így van. Ilyen hazafiúi mondatot e, ez, ez, ez, ez azért... Ez, ez, ez, ez így van, hát ezzel ez, ez, ez ez ez igazán így vagyunk, de hát, hogyha én hogy át tudnám különni, vagy egy azokat a fotókat, amiket különböző helyeken a világon készítettem azért, hogy Megpróbáljam akár a saját uh, kerületemben, akár uh, Budapestre valamilyen módon elültetni, beültetni az apró kicsi ötleteket, uh, amiket ott láttam, ott tapasztaltam. Az Európai Uniós projektek uh, számtalan során részt és uh, amiben együttműködő partnerként vagy vezető partnerként a kerület uh, megjelenik most már uh, lassan hetedik éve. Uh, ez azt jelenti, hogy ott is rengeteg ilyen, ilyen dolog jött elő. Ezeket mindig -mind beültetni, mindig -mind megcsinálni. Ezek lennének tényleg a, a, a, az együttműködésnek, a, a, az európai együttmozgásnak az együttműködéseknek az igazi értelme. Most én kérdezem, hát, hát, hogy van-e olyan a 18. kerületben, amiről ön mesélne, függetlenül, hogy én szóba hoztam-e, vagy sem? Hát a strandról mindenképpen mesélnék, hogy megnyílt a strand, és most már hát tényleg mindenki jöjjön és próbálja Hát különösen ma, holnapában valószínűleg kevesebben veszik igénybe, aztán majd megint, de ma például, és ez és hol van? A jövőkét közöttén a, a Bókai kertben, a kert közöttén található maga a Bókai strand, és ugye, arra is verhívja a figyelmet, hogy a, akik nálunk a Kedületi önkormányzatok egyesületében sportolnak voltak olyan gyerekek, és az egész családjuk számára kaptak egy ingyen belépőt, tehát nem csak a gyerekek, hanem maga az egész család számára kaptak egy ingyen belépőt, illetve minden egyes kerületi diák is kapott egy ingyen belépőt. Tehát szeretnék mindenki úgy arra, hogy ezeket az ingyen belépőket, ezeket tessék kihasználni, és tessék ezeket a meleg ö, napokat, illetve ezeket a termikulai napokat fürdőzése alkalmassá tenni a családban. Önnek gyógyulást kívánok, és nagyjából egy hónap múlva kerülök elő. Nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatást. Köszönöm Viszont hallásra. Viszont hallásra. Attilát, hallották, szignál nincsen, mert itt jelek, pénzmozgás sincsen. Itt közszolgálati funkciók ellátása történik, egyébként is közszolgálati funkciók ellátása történik, akkor is, amikor van szignál. 9 óra 4 perc van, ha nem telefonálnak, akkor 9 óra 12-ig maradok. Ha telefonálnak tovább, 0614890999 és 0636771161, ez az elérhetőségem. 061 489 099 és 06 30 ez már volt, csak azért is mondtam, közben a két telefonszámot 9 óra, 6 perc van még 5 percen át, ha nem telefonálnak James Bármilyen témában, és nagyon szégyelem, hogy az idézetet rosszul Ez az egész napomat be fog de Legalább elnézést kértem, és a tudatlanságomat is bevallottam. Nagyon sok dologról lehetne beszélgetni, és most számtalan okból nem kapok bele egyikbe se. Ha önök bármit megjelenítenek, én partner vagyok, ha nem, akkor még négy és fél percig kornyikálok itt a fölött.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 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy találkozott kérvégemtől lehet, hogy ura lesz, nem tudom, hogy segítsek a lányomnak egy eszemre jár, hogy húzták, megvizsgáztatták így évvégén én magam nem tudok neki segíteni. nem tudom, egy ilyen kettőig, háromig és nem megy neki, pedig évfolyam első volt minden, minden évre szint az előző iskolájába és egyszerűen nem tudom, hogy csinálják vele. egyszerűen Állj! Kezdjük előre! Itt vagyok! Figyelek! Az, az, az, az, az, az, nem tudom, mit találjad ki. De mi történik? Lányom, hogy? Hát meghúzták egyetemre, jár orvosira, most húzták meg a vizsgán, pedig a hajnali tanul minden. De tönnés hát nagyon jól tudja, hogy nem abban van összefüggésben, hogy valaki mennyit tanul. Mi az ön problémája? Nem tudom, hogy segítsek rajta, egyszerűen képtelen vagyok. Én magam miért gondolja, hogy én... önnek segíteni kell? Hát, már nem tudom, egyszerűenem lát, nem bürok a szenvedését. Mert szenved? Hát, nem, nem mutatja ki, nyilvánvaló nyilvánvalóan elment a gyerekkora. Egyfolytában tanul, és kimaradt a csomó. Most és azért, nem azért nem nagyon sok mindenről beszélünk azért most hirtelen. Egy, egy megbukott, vagy egy bukás kapcsán hirtelen arról beszélünk, hogy elmaradt az egész gyerekkora. Tehát azért nagyon nagy túlzásokban ne essünk. Az, az a túlzás, igen, amit, amit tesz szegény, hogy, hogy igazából erre föltette hatodikos korába. Az, ezt nem is értem. Hanyadéves. Kérlekét, első éves orvosi. Uh -huh. És egyszerűen ő talált Hanyadék a Hanyadik vizsgálja ez az, az a, nem értek hozzá, azt hiszem az év végi az a második, második fél és miből? A ugye hát azt hiszem, hogy az önmagában egy nagyon nehéz tantágy Igen, szerintem Igen. békén kéne hagyni de ez csak azért mondom, mert az egy jó megoldás de ha tud neki segíteni, ön orvos? ne, hogy is, de olyan egyszerű vagyok minden a bolti. én egy sopőr vagyok tehát ez a bajom, hogy nem tudom mit mondjak neki hogy, hogy tanuljon, én békén hagyom hát hajnali kettőig tanul minden mondom úgy, hogy az előző surijában egy folytában hét folyamásra jó. De mindig, De és a kudarcait ön mindig ennyire rosszul élte meg a diadalait, mindig örömít tason? Nem, nem, nem, nem. Most, most vagyok elkesen, vagy vagy csinálják, mert... mert De mert van -e ennek külön oka, vagy csak egyszerűen egy ilyen periódusban hát, vagyunk most? Nem, nem, nem fizetősre jár, és ugye, nagy a Aha. kockázata annak, hogy átteszik abba de ez Maga önmagában van. egy bukot vizsgálnak lehet a következménye, vagy az még sok mindennek kéne történnie? Hát még, talán, talán még egy költ futhat, de nagyon kemény, tehát szigorú a történet, és ugye akkor viszont nagyon nagy a gáz, mert mi nem tudjuk ezt finanszírozni. Tehát, akkor nem inkább ez az a dolog, amit most ön nagyon is átél? Hát ez, ez nagy kockázat, lássuk be, tehát ez reggel... Ez nagy kockázat, esti, de... de bízzunk a gyerekben, hogy veszi az akadályt. Hát, bízom, az első ugye sajnos már nem sikerült. Sok az a baj, sok újra lövet, lövetés nincsen. Egy-kétszer nem találja el, akkor ez történik. Én ezt értem, de adjuk meg neki azt az esélyt, mint amit a barátok közt megkapott az RTL klubban. Tehát, hogy. <g armies> Tehát lehet, adjuk, hogy tarts. kellett -e egy bizonyos idő, és bízunk abban, hogy ez mindjárt az átsorolása. Értem, tökéletesen értem, segíteni nem tudok, de tökéletesen értem azt, amit mond. Szerintem akkor segítsen a gyereknek, hogyha kéri, ha pedig nem kéri, akkor legyen olyan apja, mint amilyen eddig volt, de ne vigye túlzásba, mert akkor lehet, hogy a gyerekre fog egy olyan aggodalom átszállni, ami egyébként jelen pillanatban nincs rajta. De, de, de van egyébként kényszerű, jobban látja az egészet, mint én. Csak... Én ezt értem, de ilyen szituációban nem mindig tudják az emberek a problémáikat egymással megbeszélni. És az nem mindig baj. Az feszültséget okoz, nem mindig voltam ilyen okos, az feszültséget okoz, de ezt a feszültséget jól kell bírni, hogy szerintem kurva jól tett, hogy felhívott telefonon, és szerintem mindent meg kell adni a gyereknek, de a gyereknek nem kell azt éreznie, hogy apa nagyon aggódik. Elég az, hogyha a gyerek nagyon aggódik, és akkor az apának azt kell mondani, hogy édes lányon veszed az akadályt. Ennyi igen, igen, igen, Eddig is állatba jártam haza, így, így is mondtam, hogy örülünk a kettesnek is. Egyébként nem kell jó. ilyeneket mondani, hogy örülünk a kettesnek is, mert nem, miért örülne a kettesnek? Örülni az ötösnek kell. Azt kell mondani, édes lányom, örülünk neked a sikereiddel és a kudarcaiddal együtt, az előbbi jobb. Pont. Levizsgázni helyette nem tud, ha sok már vesznek ki vesz neki, attól nem fog jobban tanulni, álljon helyt, mint eddig. És nem mondjon olyanokat, hogy eddig is ráment az egész gyerekkora, mert a, szerintem úgy csak akkor érdemes orvosnak lenni, hogy az embernek teljesen rámegy a gyerekkora, hogyha az ember ilyet nem mondna. Hogyha rámegy valamire a gyerekkora, akkor az nem jó. Értem. értem Szedje össze Igen. Igen. Egy-kettő. Jó. jó, köszönöm a Csak azért. 9 óra 12 lett, 9 óra 21-ig maradok, hogyha van rám igény, de azt elég gyorsan kell bizonyítani. 061 489 0999 036 Jó reggelt. cry 099 es és -7 -7 -1 -1 -1. A köhögés utáni elnézéskérésről leszoktam, mert nem tudom, hogy miért kéne kérnem, azért, meg. kölyögtem. Life... van, 06 először. 0 és egy másodszor. 8 9 jöregöt jöregöt 9 9, 9 0 3 6 7 7 1, 1, 1 Jó reggel. a, a, a, a rádió, hogy Szabaty telefonon odnye a Mondhatom a kérésemet? Meg kéne próbálni. Jó, az a gondom, hogy a 15 éve feleségem, apámnak a végségét elvették 1952-ben, hát ismeretes, mindenütt ismerek az ország, előtt is az általános államosítás. Most 15 éve próbálkozom, 7-8 ügyvéret megkerestem, sőt, Pestőn ezt a speciális ügyvéret is aki ö, direkt ezekkel a kárterítés ügyekkel foglalkozik, hát őt tíz évvel vetett. Ő azt válaszolta, hogy sajnos a kárterítések ügye úgy áll Magyarországon, hogy még a nyugati ö, befektetőknek is a pénzével tartozik a magyar állam, több esetben ezt a törvényt rendeletet hatályon kívül helyezték, és, Mi a dolog talán, lényege? Hát az, hogy már 8-10 ügyvédet fölkerestem, nem merik vállalni, mert az állammal szemben nem mernek feleskedni. Nem tudok segíteni. Nulla 1 9 0 9 9 9 és 0 7 7 1 1 1. senki többet? 9 óra 18, van, 9 óra 21. Tartam isor, hogyha nem fodaolja a telefon. 240. Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Hogyha nem ez volt az utolsó Akkor holnap ismétkei fejancsi ügyelet És most úgy gondolom Ha csak holnap ezen nem módosítok Hogy Legközelebb Ezzel a július 23-ával Nem mondtam igazot Július 30-en tehát július 30-tól augusztus 3-ig fogok. Tehát nem július 23-tól, hanem augusztus 3-áig, július 30-ától. Ezt még holnap elmondom. Tehát 23-tól 27-ig nem, 30-tól 3 áig pedig mert nem is el, akkor, akkor nem tudom, mikor utazom el. Na jó, akkor egy eredbe belezavarodtam. Akkor holnap fogom elmondani. Mert, hogy elnézem, nincs más lehetőségem, csak a 23-ától 27-ig, mert másodiká vagy meg megint elutazom. Igen, akkor jól mondtam, igen, jól mondtam. 23-ától lesz, 23-ától 27-ig lesz. Igen. Történt valami? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. God is in the house, 125, 125 másodperc van még arra, hogy bárkinek a telefonja befussa. 06148 90999 és 0636771161 ma este Nick Cave and the Bad Seeds. De mindenképpen Nick Cave, ha nem is lesz Bad Seeds. Ez a God in the House. Ezt most már, ha később kezdtem, akkor hamarabb God is in the House. S Száz helyett 95. Bárki. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és akkor jól mondtam, július 23-ától 27-ig leszek legközelebb. 75. Zero crime and no fear, and we've bred all hot oness white so that you can see them in the night and at night we're on our knees. but when it's quiet as a mouse since the word got out from the north down to the south no one's left in doubt there's no fear about. If we all hold hands and very quiet, shout, Hallelujah! God Harmin's. is in the house. God is in the house. So oh, I wish He would come out. God is in the house. Oh, de repont fiola Janos kukat gmail.com. Látsi, te jössz.